ginger baker do Ma a 2019. október 9-es szerda van és 4%-os volt reggel 7 óra ez a Kefajantsi minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsorra Korhatár az változatlanul fennáll, 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben. És természetesen változatlan mindennapi kísérleti műsor és mindennapi utolsó adás. Derült ég alatt jóval nagyobb, tehát hogy magasabb a hőmérséklet, mint amennyi tegnap volt ilyenkor. Mondhatnám az, hogy nagyobb a hőmérséklet, de magyarul nem így beszélnek. Fonszámban, amin el lehet érni 061 48 -9 0 -9 -9 -9 és 06 Kármilyen Tamás meginterjú volt a, a Fidesz egyik alelnökét, Novák katalin aki egyáltalán hajlandó volt vele szóba állni, Borkai Zsolt kapcsán, nem tudom hányal látták. Ha látta valaki, vagy egyáltalán magára a Borkai történetre arra, ami az elmúlt időben feltűnt a hovokból, kíváncsi lennék, hogy milyen hatást gyakorolt rá. Nem arra vagyok kíváncsi, mi a véleménye róla, arra vagyok kíváncsi, milyen hatást gyakorolt rá. 061-489-0999 és 06 3677 7 óra után, október 9-én szerdem. Nem tudom, hogy mint az esti hírlapot, úgy kellene árulnom borkai témáját, ahhoz, hogy előkerüljenek. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Hát én most kivétesen nem a, a kérdése, de szeretnék válaszolni vagy hozzászólni. Egy mondatot engedj meg egy kérdést fölteszek, hogy én 18 éve hallgatom a Kejfej Jancsit. Körülbelül talán hútadást hagytam ki 18 év alatt, mert külföldön-belföldön mindenhol hallgatom, akártól vagyok. És ez, hogy kísérletezés utolsó vezés, ez kísért ugye minden nap engem, meg nem csak engem, a többi hallgatót is. És most tenném fel a kérdésemet. Kicsik, kicsikét kicsikét megdöbbenve, de remélem, hogy talán más választasz mint amit én ér érzek és hallottam. Tegnap felhívott délután egy, egy kedves ismerősöm, aki szintén a rádió hallgató, és azt mondta nekem, hogy biztos forrásból tudja, hogy a Civil Rádió Frekvencia engedélyét nem hosszabbítják meg. Én, én nem akartam elhinni, és most kérdezem tőled, hogy tudsz erről valamit, és mondasz erre valamit, mert kicsit félek a választól. Igen, én is ugyanígy tudom. Az NMHH ezügyben még nem adott ki semmilyen közleményt. Tudom, hogy tegnap volt ülés, ahol három olyan történetre való hivatkozással, amelyekkel, én nem vagyok tisztában, de melyek adminisztratív jellegűek, szövegzene, tehát, tehát olyan hétköznapi problémák, amelyek egyébként bármely rádió életében előfordulhatnak, a hétköznapi üzenvitellel összefüggés, vannak összefüggésben, valamint hát egy olyan kócerájban, mint amilyen ez, szervezési és pénzügyi okokkal egyaránt lehet magyarázni, de az NMHH, ha egyébként monitoringozza az adott időszakot, akkor erre nem kell, hogy tekintettel legyen, hogy vajon miért volt egymást követően ennyi vizsgálat. Ezt nem tudom, én ma egy illetékesnek a rádión belükültem egy e-mailt, hogy ezekről a történetekről egyébként valamilyen az szolgálat, de csak azért vagyok rá kíváncsi, hogy utólag megismerkedjek vele, és bármi is lesz benne semmilyen kárhoztató szándék nem lesz bennem a rádió iránt, valamennyi rádióban, amelyben én eddig dolgoztam, ilyenek előfordultak, és más rádióban is, de ez proform vagy proforma lehetővé teszi azt a az NMH számára, hogy ezekre való hivatkozással eleve úgy adja be a tagjai számára azt a kérdést, hogy meghosszabbítják-e ennek a rádiónak ebben az esetben a 98.00-nak a frekvencia szerződését, hogy mintegy gyakorlatilag kizárják a tagokat abból a lehetőségben, hogy másféleképpen döntsenek, mert videóbíró sem kell ahhoz, hogy ezek, ezen ügyek kapcsán azt mondják, hogy aki három ilyen történetbe futott bele x idő alatt, ott valójában nincs lehetősége a hatóságnak arra, hogy másféleképpen döntsön. Én nem vélek szándékosságot felfedezni, a tegnapi napom gyakorlatilag ezzel tel, de az igazság az, hogy én már augusztus közepe óta dolgozom azon, vagy dolgoztam azon a magam szerény eszközeivel, hogy ez ne következzen be, és hát ahogy ezt annak idején mondták, az én korosztályom az pontosan tudja, hogy miről van szó, ugye én a szüleimtől tanultam ezt a kifejezést, hogy szocialista összeköttetés. A szocialista összeköttetés és a protekció közötti különbséget valaki más fog jellemezni, mert ma nem vagyok annyira nagy formában, hogy most ebbe belekezdjek, de a szocialista összeköttetés valószínűleg sokaknak kifejez valamit. Én a szocialista összeköttetéseimet mind összeszedtem, és gyakorlatilag az NMH döntése már olyan körülmények között következett be, hogy ezekkel az emberekkel beszéltem, ezekkel a kapcsolatokkal éltem. Ezek a kapcsolatok, ezek nem arra valók, hogy jogszabálysértést kövessenek el. Tehát nem arról van szó, hogy én őket olyan magatartásra próbáltam rá, bol, rávenni, hogy, hanem az volt a kérdés, hogy létezhet-e appelláta az ellen, amivel kapcsolatban tegnap döntés született, tudtommal, mert még egyszer mondom, olvasható közlemény még nincsen az NMHH-ban, Uh, egyrészt arról biztosítottak engem a felek, hogy ilyen döntés biztos, hogy nem fog születni az önkormányzati választások előtt, A kiderül, hogy a szocialista összekötetéseim sem látják teljesen jól az, hogy hogyan működik az ország. Egyik se ígért semmit sem, tehát erről nem volt szó. Uh, én őket így hirtelen csoportban látva, és nem említve a neveket, azt feltételeztem, hogy annál többet fognak tudni elérni, mint amennyit elértek, én tegnap mindenkivel felvettem a kapcsolatot, mert tudtam, hogy ez szóba kerül. Utólag is mindenkivel felvettem a kapcsolatot, senkinek nem tettem szemrehányást, mély szomorúságomnak adtam hangot, ki így, ki úgy reagált rá és gyakorlatilag a jövő hét után, amikor feldolgozom magamban és a műsoromban az önkormányzati választások eredménye gyakorlatilag e, ha itt van a naptáron, már pedig itt van, akkor e, 20... de e, október 30-ától e, várja, 30-ától azt mondja, hogy 24-től, mert előtte nem leszek, azon kezdek el egyebek köz dolgozni, hogyha 2020-ban nem lesz civil rádió, és én nem számolok azzal, hogy én elnyerném bármely más rádiónak a vendégszeretetét, akkor milyen módon próbálnám a kejfejancsit az internetre átmenteni, és ehhez próbálok olyan segítséget kérni, amit a múltban nem tettem, ami a civil rádió egyéb műsorait és magát a civil rádiót illeti, amely egyébként tudtom, hogy valamikor november végén kerek évfordulót ünnepelt, talán a 25-et, vagy a 30-at, de inkább a 25-et, de majd kiderül, szolgálni fogom egészen addig, amíg itt vagyok. Az utolsó kejfejelcsi adásra a jelen pillanatban úgy tűnik, hogy december 20-án, pénteken kerül sok. Ujjaj, az de teljesen le Tudok-e, tudunk-e, ha hallgatok -e, Igen, tudok majd, akkor amkor el fogom mesélni azt, hogy, mi, mi, tehát, hogy miben töröm a fejem, abban igen, és hát természetesen mindenki a Civil Rádió egyéb műsoraira uh, vonatkozóan ötlettel bírhat. Uh, én azt gondolom, hogy a tegnapi döntés, ha én jól vagyok erről értesülve, valóban iga, úgy van, ahogy van, akkor az olyan, mint a 11-es, azt vissza nem vonják. Különböző jogi eszközök vannak, amelyek ezt a kínhalált még el tudják húzni, de ami semmilyen vonatkozásban nem halasztó hatályú. Idén szól, aztán jövőre majd szól valami más. You're ja, ja, switched <promotions> <comply> on top to Top of the Pops, the groovy show that comes to you live from our London studio. And here for the first time is the new Fave Rave trio consisting of drummer Ginger Baker, bassist Jack Bruce and guitarist Eric Clapton, known collectively and rightly as The Cream. 06148909999 and 0636771161 Borkai Zsolt méltó ellenfelet kapott témailag. De önök nagyon jól tudják, hogy ez a műsor ritkán szokott étlapot önök elé tárni. Azzal kapcsolatban telefonálnak, amivel kapcsolatban akarnak, illetve azzal kapcsolatban nem telefonálnak, amilyen témával kapcsolatban nem akarnak. A pontos idő 4180. 0999 és 063677161 figyelek, ha amire. Tonga Ja, XY, aki férfi nem jut szóhoz, e, tolongást cimmel, ugye ez alapvetően jelen pillanatban nem egy szöveges műsor, úgyhogy amennyiben bárki bármivel kapcsolatban e, meg akar szólalni, akkor inkább a telefont nem semmit az e-mailt. Jó reggelt! Jó reggelt! Most sikerült hitenem a gyerekeket a sulinál. Két dolgot mondhatok. Az első, Ugyan. hogy nagyon sajnálom, hogy ezt történik a civil rádióval. Én is. Gyakorlatilag szép lassan szűkül be a nyilvánosság ebbe a fajta a, médiumba is, ha jól mondom. A másik pedig, ön tegnap megkérdezte a Simonel Lászlótól, hogy, hogy miért ilyen fontos ez a, vagy fontos -e ez egyáltalán az önkormányzati választás, és a tegnapi négy jobbikos visszalépés után, és a LMP visszalépés után, amik nem tudjuk, hogy miért történtek meg, de mindenképpen meglepő. Úgy látszik, hogy tényleg nagyon fontos ez a választás is. És nem is biztos, hogy ez az ellenzéknek a legfontosabb ez a választás. 061 48 és 06 figyelek, ha van mire the sunshine of your love la la stop the letting winter isn't it? would bring you down forever so you traveled on a steamer to the violence of the sun hit perce mulot regal and the colors of the sea your eye trembling my and you touched the distant beaches with tales of vagueism Nagyjából úgy fest a jövő, már ami a műsorokat illeti, ez a hét végig megy, a következő hét végig megy, aztán a 21. ével kezdődő héten csak csütörtökön és pénteken lesz műsor, az azt követő héten hétfőtől csütörtökig, ugye november 1-én pénteken nem lesz műsor, Következő hét végig, aztán a november 11-ével kezdődő héten, november 13-ától lesznek műsorok. A további hetekről nem tudok beszélni. A mai elképzelés szerint a 98 hullámhozon az utolsó Kejfe december 20-án, pénteken, Teofil napján kerül sor. Köszönöm. 061489099 és 0636771161, 9 perccel 418 után, ma, 2019 október 9-én, szerdán. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Mi András vagyok. Haló. Haló, haló. Én hallgatom Önt. Fiala Jánost hívtam. De az beszél. <gül> Elnézést. olyan jön a hang? Én a zene miatt hívom. Nagyon ö... Tegnap szerettem volna telefonálni. Nagyon örültem ennek a sok krím számnak. Milyen jó, a igen, milyen jó, hogy meghalt a Ginger Baker. Lehet, hogy lehetett volna még rövid, de a telefon. Ahhoz már túlságosan tapasztalt vagyok, meg indítatásom sincs arra, hogy hangulatot keltsek, akár Borkai Zsolt videója, vagy a Borkai Zsolt videók, vagy a Borkai Zsolt jelenség kapcsán. Sem amiatt, ami miatt uh, Horváth Péter telefonált nevezetesen, hogy az NMH, tudtommal nem hosszabbítottam meg a civil rádió koncesziós szerződését. Én ennél nagyobb értékben noszogatni a mai hangulatomban önöket nem fogom. Nagyjából még 18 percük van arra, hogy telefonáljanak bármilyen ügyben, aztán felívom Tócsabát, aztán felívom Baranyi Krisztinát, aztán felívom Csorbai Ferencet, és elköszönök nulla és nulla Kívánok. Hallom, hogy, hogy az nmh történetet ilyenkor korban valami indoklás? Én úgy tudom, hogy azok az administratív eljárások, amelyek egymást követően voltak szokatlan sűrűséggel és szokatlanul, tehát hogy egymást követően és számban, és az azoknak a döntése következtében elvileg tudommal nem is dönthettek volna másféleképpen, az ORTT és az NMHH működését, illetően én már láttam számtalan csodát, most nem történt csoda. Szomorúan hallom. Én nagyon szomorú vagyok. Én nagyon szomorú vagyok, természetesen ugye elszokták ilyenkor sütni azt, hogy ilyenkor új lehetőségek nyílnak, Amivel könnyen oh, ez a oh. igen, igen. Amivel kivételesen lehet, hogy fog élni, mert a halpiacon való részvételem csak akkor lesz, hogyha valaki érdeklődés mutat irántam, mert én nem kezdem magam márulni tehát könnyen lehetséges, hogy az internetre vonulok avval, hogy aztán az vagy kivált megfelelő érdeklődést, vagy sem, de az a személyes sorsom is nem függ össze a civil rádióval. Annyit nem, azt nem tudom véka alá rejteni, hogy, és ezt el is mondtam, de csak nagyon röviden ismétlem, hogy az a szocialista rendszer, amivel én rendelkezem, vagy azt hittem, hogy rendelkezem, az nem tudott érdemben semmi se változtatni ezen. És hát nagyon fura, és remélem nem félreérthető, hogy azért az ember elgondolkodik ilyenkor azon, hogy mit is ér az ő kapcsolatrendszere, miközben általában ezzel nem, erről nem szokott beszélni, ha működik azért, ha pedig nem működik, akkor azért. Hát, illetve a, a mérleg másik serpenyőjét is érdemes megnézni, mert ez azért nyilvánvalóan mutat egy olyat, hogy ő valamit jól csinál ön annyira, nincs, hogy, nincs, hogy Nagyon jól beszél. Nincs bennem olyan érzés, amely, enge, amely azt akarná velem elhitetni, hogy engem el akarnak hallgattatni. Kinőttem ebből, tudja? tehát annyi, Annyiszor csuktak már be előttem ajtót, és annyiszor dörömböltem rajta, hogy én most azzal, hogy ezt kitüntetésnek véjem, és én saját magamat a sajtószabadság azon harcosának lássam, aki előtt előbb-utóbb bezárulnak az ajtók, jó esik, ha önök ilyennek látnak, én azonban ezt nem egyszerűen euh, izé, automatikusan, hanem annál mélyebbről utasítom el. Nem feltétlenül, inkább arra gondolok, hogy, hogy egyensúly van azért. Mármit milyen tekintetben? Hát a, a, amit mondtam, ezt nem élezném ennyire ki, ahogy ön mondta, hogy, hogy mint a szabadsajtó harcosa, de, de én, én azért mindenképpen érzek egy egy ilyen oldalt is, hogy ezek a dolgok azért nem működtek, mert ez soha nem fog kiderülni Hol <Szorítan> volt 061489, 0999 és 063677161. Jó reggelt kívánok, fiala úr! Hát nagyon sajnálom, hogy nem hosszabbították meg a, a koncesziós szerződést, de hogyha internetre van, akkor mindenképpen hallgatni fogom. Hát er, er, er, er, erről hosszas konzultációt fogok majd folytatni önökkel, de ez a hét és a következő hét még nem erről szól jó reggat jó jelének két gondolatom lenne, az egyik az hogy persze természetesen borzalmasan sajnálattam értő ez ami a civil történik, annál is inkább mert én részese voltam 15 évig de ez abba sorba illik Számomra, ami a civilek ellen ebben az országban általában folyik. A másik gondolata pedig az, hogy az, ellen, a, az önkormányzati választáson azért lenne fontos minél több ellenzéki kerületnek, városnak megszületnie, mert ott a nyilvánosságot is talán helyben létre lehetne újrahozni. A az elsőt értem, a másodikban kapcsolatban jelentős kételjeim vannak, de meg tudom érteni, hogy a hogy, a, hogy az igények, tehát a, a vágyakozás azzal kapcsolatban, amivel, tehát amire ön nem, nem, nem hát kapja. Hát én itt a Budapest rádióra gondolok például. De annak semmi amiről, De az, az, a, az a karácsony vezette fővárosi önkormányzatban semmi jönne létre. Ezt nem tudjuk, szerintem így Azért azt lássa, be, azt lássa be, hogy valójában Karácsony Gergelyre Tarlós István ellenében szavazunk, hiszen uh, el fogok menni és rá fogok szavazni. De, de zuglót, amit végig kísértünk öt éven keresztül, sikertörténetnek nem lehet tartani. Az, ahogy egyéb... Olyan értelemben talán ö, részben igen, hogy egy pár szociális, olyan szociális ügyet, amit szeretett volna, meg, meg be tudott vezetni. Tudott kompromisszumokat is kötni. Hát ez a parkolás katasztrófa ez nagyon visszavetette a dolgokat, de ö, szerintem még mindig pozitívebb a mérleg, mint ahogy mi általában itt eszehetünk. Ha végignézi az öt évet, akkor ezt módjában áll eldönteni az, hogy ő mit szeretne is, hogy egyébként mi a valóság, ezt az ember időnként a saját kedvéért képes átírni. 061 4890 és 06 Kellően maliciózus legyek ebben a szituációban is, nem más, mint egyébként a szabadság hangjaként megjelölt klubrádió, amely számít hallgatóinak az anyagi hozzájárulására, az miközben azt hirdeti magáról, hogy semmi olyan partnere nincs akik egyébként beleszólhatnának az ő tevékenységükbe, elfeledkezik arról, hogy ez egyébként így van rendjén, miközben vannak olyan önkormányzati partnereik, amelyek pontosan úgy viselkednek, mint nálam, léteznek és nem szólnak bele az ő működésükbe, de őket ezügyben elhallgatni, mintha egyébként gyakorlatilag nem lenne reklám és nem lenne önkormányzati támogatás, és akkor más elemet nem szeretnék itt megemlíteni, ami egyébként a civil rádió esetében egyáltalán nem volt, a rádió kó esetében pedig ugyanúgy volt, mint a klubrádió. Ott szemérmesen hallgattok, mert van egy szint, ami alá az ember csak akkor megy, ha muszáj. Két, do két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy én az időmnek a 30%-ában már most is interneten hallgatom a szüvérádiót. Egyrészt azért, mert nem mindig ülök kocsiban, és akkor utólag hallgatom meg az adást, ami nyilván az interaktivitás nullára tesz, de még ezért ez érdeklő, hogy mások, hogy interaktívak. A másikhoz sokszor vagyok külföldön, és akkor meg szintén csak az interneten tudom hallgatni, de akkor még betelefonálni is lehet, mert már a roaming -t sem gátolja az embert. Ez az egyik megjegyzésem. Tehát szerintem életképes az internet drukkolok, hogyha más nem, akkor így megoldódjam. A másik megjegyzésem... Ezt elfejtettem meg, hogy be rám, hogy szabálytalam, hogy egy pillanat türemek közlekedett. Elfejtettem a másikat, bocsánat, itt közlekedési káosz lett. Jó, jó, maradjunk ez 0614890999 és 036771161. 06 Jö Előkerült a másik megjegyzésem, és az agyamból közben, hogy annak idején a civil Rádió kurátorom, a vezetővel, ahogy jól emlékszem, beszéltél, valamely másikből kifolyólag, és engem most nagyon érdekel, hogy ő, hogy éli ezt meg, és hagyját sem már meg, hogy konkrétan mik azok az események, amiket tett, vagy állítólag nem tett a civil rádió miatt nem hoztatjuk. Jó, én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen be kell várni a hivatalos közleményét az nmh nak hiszen most egy olyan dologról beszélünk, amiről informálisan lehet tudni, de Mm -hmm. Más módon nem létezik. Ezt követően a civil rádiónak valamilyen előjáróját szívesen látom. Sajnálom az apropót, hogy elmesélje, hogy valójában mi történt a közelmúltban, ami apropót adotta az NMH számára, hogy megérépi azt a lépést, ami nélkül, hogy mit lépett volna, azt már se tudjuk meg. Mm -hmm. A remény hal meg utoljára, ezt a Igen, igen, igen, igen. Ettől most jobb engem megkimélni. planetes 0 és Jó reggelt! Jó reggelt! Így jobban jártunk. reggelt Fiala nagyon egyszerű az egész. Ez, az, ez a keresztény szabadság, aki nincs velünk, az ellenünk van. Ennyi az egész. Hát lehet, hogy így van, én nem így gondolom. Hozzátéve, hogy az elkövetkezendő napokban lesz módunk arról beszélgetni, amiről ma inkább nem beszélgettünk, mint beszélgettünk. De felé van szíves figyelmüket, hogy én kérdeztem önöktet, önöktől, hogy látták-e a Novák katalin készült videót, és egyetlen mit gondolnak a borkai jelenség kapcsán. Nem, hogy, nem is azt kérdezteni, hogy milyen hatást gyakorolt önökre, és azt kell, hogy mondjam, hogy az több mint fél órában egyetlen telefon sem érkezett, egyáltalán nem érkezett olyan nagyon sok telefon, de amelyek érkeztek, azok nyilvánvalóan inkább a civil rádió jövőjével kapcsolatos agodalmakkal voltak kapcsolatosak, bár ez felesleges az agodal, mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincs jövője, tehát illetve a jelenében lehet foglalkozni december végéig. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a Borkai... Tehát nem szeretném a kettőt összehasonlítani, bár hovádatlanul ezt teszem. Őszintén sajnálom, hogy azzal kapcsolatban egyetlen telefon nem érkezett. Jó reggelt kívánok. Elnézést későn kapcsolódtam be, és tudom, hogy neked nem fogja megismételni az egész műsort, ami idáig tartott, de egy mondatot legyen mondjon, az én fejemben az volt, hogy decemberben lesz egy MNH. Nem, nem, nem, nem. Arról volt szó, hogy lejár a rádiófrekvenciája és ezzel Igen? kapcsolatban lesz egy döntés. De annak menetrendszerűen jóval korábban kell történni, annak érdekében, hogy a gyászmunkát, hogy a jogi munkát el lehessen végezni, és ezzel kapcsolatban a minden igaz, tegnap az nmhh döntött, és úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a civil szerződését. Értem akkor, én az decemberrel nem voltam. De, tisztában mondani. volt, csak az egyik dátummal volt tisztában, a kettő között. Jó reggelt kívánok! Én most kapcsoltam be a rádiót, és hát az apropó, csajnálom, sajnálom, hogy ha jól értelmezem, hogy a civil rádióval gond lett. Gond nem lesz vele? Le Elnézést, gond nem lesz vele, nem lesz. Vagy gond van, ja, nem, nem lesz. de, de, de gond sincs. December végétől. Ö, azt én lemaradtam róla, hát sajnálom. Én, én láttam is. tegnap a Novák Katalinnal készült interjút, és hát nem tudom, hogy lehet egy ilyen kifejezést használni. Ez egy tökös nő volt szerintem, tehát a többiek elsúnyogtak, ő legalább odaállt, szóvállt a riporterrel, egy öt percet beszélt vele, jó, hogy ez nem egy, ö... hát Magyarországon azt lehet mondani, hogy azért ez, ez már valami egy politikus részéről, én azt mondom, hogy teljesen normális. De látja, részéről. hogy milyen érdekes, mert hogyha onnan nézzük, hogy a többiek hogyan viselkedtek, mondjuk Harag Péter, aki azt mondta, hogy magánőgy, ahhoz képest hát az az igen. Alja. Én ezt értem. De az, amit mondott, az az ön szemében ettől, és el kell, hogy köszönjek, olyan mértékben értékelődött föl, amit egyébként Novák-Katalin a szellemi teljesítménye okán egy tízes kállán kettesre se érdemel meg. Tehát gondolja át, hogy önmagában az a tény, hogy megszólalt, minden vonatkozásban felemelte önnél Novák Katalint, miközben e egy területen felemelte, amit mondott, azal... fölemelt, abba, hogy a de ez, ez nem menti azt a hülyeséget, amit utána mondott. Elnézést! Ön ezt nem így látta, tudomásul veszem, tiszteletben tartom, csak felhívom szíves figyelmét, hogy a kejfe Jancsi megítélése szempontjából ön egy nagyon fontos fától nem látja az erdőt, de nem kétlem, hogy ennek a fának van jelentősége. Sziasztok! És akkor egy tízes skálán tízesre voltam, szóképzavaros. Györeget! Györeget, Hát, hogy ne legyen az, hogy senki nem szól hozzá a borkai történethez. Szerintem egyre kerekebb ez az egész, és számomra minden benne van, ami Fidesz. Korrupció, de látom, az, az, szant, annyira érdekes, viselkedés. mert ebben a történetben nem a Fidesz van benne, ebben a történetben mi vagyunk benne, mindannyian. És amikor ebből kiemeljük a fidesz akkor valójában a történetet úgy toljuk el magunktól, amilyen mértékben megtehetjük, de közben saját magunkra is árnyékot vet. Hát ennyi idő állt az önök rendelkezésére, sajnálom, hogy most lendültek bele, de most fel fogom hívni Tócsabát. Jó reggelt! Lett. Hát ha minden igaz, akkor ebben az évben még egyszer fogunk beszélni. E, egyszer biztos, az a jövő héten lesz, amikor e, meglátjuk, hogy a nép, amely, mint tudjuk, mindig bölcsen dönt, e, hogyan döntött. A jövő évi együttműködésnek a minden igaz. egyébként az is gátját szabja, hogy tudtommal az nmhh tegnap úgy döntött, hogy a civil rádió szerződését nem hosszabbítja meg. A civil rádió nevében nem tudok mit mondani. Azt nagyon jól tudja, hogy az én esetemben már egy pár jégtábla sajnos, hál' Istennek más fogalmazás elolvat már a lábam alatt. Én magához a hírhez nem fűznék kommentárt, ugyanakkor szükségesnek tartottam elmondani, és azt is, hogy ez a beszélgetésünkre annyiba mindenféleképpen rányomja a bélyegét, hogy a csalódottságomat, ha akarnám, sem tudnám leplezni. Hát ez sajnálatos hír, ez borzasztán sajnálom én is, de hát ez jellemző a magyar belpolitikai életre, hogy azokat a média angokat folyamatosan elhallgatják, vagy hallgattatják a val Kormány kritikus hangok is megszólalnak, sajnálom. Mint Én is sajnálom. Azt kérdezem Öntől, hogy milyenek az esélyek? Hát ha a konkrétan zuglót nézzük, akkor ott nagyon jók. Én a visszajelzésekből, tapasztalatokból azt látom, hogy ott nagyobb arányban fogunk tudni nyerni, mint 5 évvel ezelőtt. Több képviselőnk lesz a testületben, és végre talán meg lehet egy, egy nyugodt munkát alapozni ezzel, és, és mindenféle média figyelem nélkül, média fókusz nélkül lehet a következő öt évben dolgozni zuglóért és zúgló emberekért. Ami a főpolgármesterséget illeti? Hát nagyon remélem, hogy Karátsengérő meg fogja verni Záros Istvánt, és Budapestnek új főpolgármestere lesz, és ezzel talán egy változás elindulhat a fővárosban is. Nem önellentmondás az, hogy Horvát Csabának uh, zuglóban az az alpolgármester az egyik ellenfele, akit egyébként a mostani polgármester tett alpolgármesteré, és aki egyébként egyszerre jellemzi az együttműködést, és egyszerre jellemzi az előző négy évet, amikor nem Karácsony Gergely volt a főpolgármester. Főpolgár, Ez csak nekem furcsa. Nem, hát ez mindegyinek furcsa, nem értettünk ezzel egyet akkor sem. Ugye ez, a, ez egy kényszerű együttműködésnek ö, volt az eredménye, hiszen sokszor elmondtuk, hogy az uglói képviselőtestületben senkinek nem volt önállóan többsége. Volt kilenc kép, ö, fideszes képviselő, nyolc mszp két párbeszédes, lmp jobbikos, meg egy civil. Tehát ebből ö, ugye nem volt többség senkinek, 12 kell egy döntéshez. Gergő annak idején úgy, ér, úgy gondolta, úgy érezte, hogy azzal, hogy valamilyen módon biztosítani tudják a kerület működését, ezért választott magam mellé egy illetes alpolgármestert, és amivel mondom, még soha nem értettünk egyet, tiltakoztunk ellen messze, de hát a számokból össze tudott rakni egy többséget, aki ezt megszavazta, és hát bizony így működött a kerület, hogy volt, amikor De Roszgonyi születul... Zoltán alpolgármestersége mihez volt jó a képviselőtestületi működés érdekében? Hát ahhoz, hogy időnként hozta a Fideszes szavazatokat, akkor amikor a... De most a... ezzel mi azt állítjuk, vagy ön azt állítja, hogy ahhoz, hogy hozza a Fidesz a szavazatokat, ahhoz Roszgonyi Zoltánt a polgármesternek kellett tenni. Nem, ezzel ha leegyszerűsítjük, így néz ki a dolog. És akkor Roszgonyi Zoltánnak az egyéni érdeke ilyen mértékben hatott egy frakcióra? Hát mivel ő volt a frakcióvezető, és azért azért tudjuk, hogy a, a Fidesznél a frakciófegyelem az frakciófegyelem, tehát amikor a frakcióvezető arra kérte a frakciót, hogy szavazzanak meg valamit, akkor legfélebb aki ezzel nem ért egyet. Aznap nem volt ott, vagy ellógozva, nem tudom, És pregnáns különbséget lehet látni a képviselőtestület munkájában a tekintetben, hogy Rozgonyi Zoltán alpolgármester volt, vagy sem? Rozgonyi Zoltán, mint alpolgármester fontos területekért elelt volna. A volna azért fontos, mert... Költségvetés. Hát, például a költségvetés. Amit ő most messze menőkig gyalul, és próbál Holott ő felelt érte, tehát ezt a területet ő kapta meg, de beszélhetünk például a sportterületére. Én, az én, én azt kérdeztem őtől, hogy a képviselőtestület olajozottabban működött azt követően, hogy megválasztották a alpolgármesternek, Rosgonyi Zoltán, a személyhez, mint a alpolgármesterhez fűzött remény e tekintetben valóra vált? Hát volt, amikor igen, ugye az elmúlt költségvetés nem szavazta meg a Fidesz, azt meg előzően megszavazták a voltak. <gül> Apróbb jelei, hogy, ezt, hogy a Gergőnek ez a gesztusai a csinált, Rosgonyi az az hozott számára eredményeket, illetve a számára is idézőjelben hozott eredményeket, de én szerintem ez, ez, ezek nem voltak eredmények. Tehát a, egy, egy képviselőnek, aki ott ül egy, egy képviselő testületben, nem csak pártpolitikai érdekeket kell figyelembe venni, neki figyelembe kell venni, a, a kerület az ott él emberek érdekét és, és hogyha egy olyan javaslat van, az, dönt, ami, amiről dönteni kell, ami, ami a kerület érdekét szolgálja, akkor, akkor el kell felejteni, hogy ő most melyik oldalon ül, és azt támogatni kell, mindegy, hogy kinek a részéről érkezett ez a javaslat. Ha, ha, hát, ha ezt nem tudják figyelembe venni, hogy nem így működnek, akkor, akkor nem alkalmasak rá. Hát ugye, van ott olyan képviselő sajnos, aki aki soha semmilyen jót nem tud támogatni, mert uh, neki ez az a életfilozófiája, hogy mindent megfúrni, megakasztani, de hát szerencsére belőlük nincsen sok. De még egyszer mondom, a képviselőknek az kellene, hogy legyen az elsődleges, hogy mivel tudnak hozzátenni, mivel tud tenni valamit a, a, a, azért a ér aki őt megválasztotta képviselőnek. És nem elsősorban pártpolitikai érdekeknek kellene megfelelni, legalábbis egy önkormányzati képviselő szinten. Orvágy Csaba elmondta, hogy polgármesterként egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy elintéze azokat az ügyeket, amelyeket az elmúlt években nem sikerült, mert a fideszes főpolgármester úgy gondolta, a zuglói polgárok nem számítanak. Ugye ez a mondat ez egyszerre két dologról szól, hogy ő megnyeri a zuglói polgármester választást, és karácsony Gergely megnyeri a főpolgármester választást, mert bármelyik nem jön be, abban az esetben ez nagy valószínűséggel nehezen működik, amennyiben ő nem lesz polgármester, abban az esetben az egész mondatnak nincs értelme. Hát igen, hát feltételezi azt, hogy karácsony Gergő főpolgármester lesz, Csaba pedig egész visszük polgármestere lesz, és valóban rengeteg olyan fővároshoz kapcsolódó ügy van, amiket el kell intézni. Hát ha valaki végigmegy zúgló, de hát erről már mostkor beszélgettünk a főváros de, főváros de amikor arról van szó, hogy egyebek között mi az, amit eddig nem sikerült elintéznie karácsony Gergőnek, és ezzel ebben a körben benne van az is, melyben a az is, hogy Zuglónak lehetne egy saját színháza is, a helyzet az, hogy az eddigi beszélgetése Karácsony gergely illetőleg önnel nem azt bizonyították, hogy erre lenne a legégetőbb szüksége Zuglónak, miközben négy vagy öt pont között ez is szerepelt. Hát, ugye, ez pontosan nem így hangzik, tehát ott a, a testi millenáris megépítésével kapcsolatban merült ez föl, hisz, Nekünk is van ott a bosnyák téren egy remizünk, amely alkalmas lenne egy pesti egy milenáris megépítésére, ahol esetleg egy színháznak is lehetne helye. Nem azt jelenti, hogy a kerületnek zuglónak kellene önálló színházat működtetni, hát Ahol szerinte a... lehetne zuglónak egy saját színháza is. Így van. Hát egy saját, saját színháza. színháza. Az... Saj... Már úgy saját, hogy a saját a színházi előadésekre alkalmas, hiszen most is működik. Több kis a kerületben, hol itt, hol ott. Nincs a kerületnek egy akkora rendezvény terme, például, ahol le tud ülni mondjuk 3-400 ember, vagy 500, és esetleg egy színházi előadást meg tudott tekinteni. 150 fős termeink vannak, ahol van erre lehetőség, és erre gondolt, hogy ez érdemes lenne bővíteni. De hogy egy konkrét példát is mondjak, hogy mi az, amit például nem sikerült az elmúlt, négy-öt évben megoldani a fővárosnak, és erről zuglóban képviselő testületi döntés is volt, és ezzel aztán mindenki egyetértette, politikai oldaltól függetlenül, hogy jobb vagy bal ül, ilyen például az ősvezért aluljárónak az akadálymentesítése, ahol, ahol babakocsival idősek esetleg képtelenek följönni, mert nincsen akadálymentesítve. Erről született egy testületi döntés, föl is szólítva a főváros, mert hogy ez a fővárosnak a területe, a fővárosa. Az aluljáró, hogy hát ezt, ezt oldják már meg, de a négy év alatt ezt nem sikerült megoldani. Ez nem egy, egy, egy óriási tétel, van ott a közelben egy ávráz, aki még anyagilag is támogatta volna, ha a főváros erre a hajlandóságot mutatott mutat, de úgy látszik ez, ez nem volt fontos. Ezek nem, nem csak a nagy ügyekre kell gondolni, ezek apróságok, de az emberek hétköznapjét könnyítik meg, meg a mindennapjét könnyítik meg, hogyha egy-egy ilyen dolgot sikerül valamilyen módon megoldani. Ezt ilyenek gondolta a, a Csaba elsősorban, amikor elmondta azt, hogy lesznek elintézetlen ügyek, amik el lesznek most már intézet. Nem akarom arra rávenni, hogy legyen gusztál vagy bárki, aki korábban tévékritikával foglalkozott, de ön te bármilyen jelentőséget annak, hogy a kormánypárti és a szabadsajtó egyaránt igénybe vette Várnai László tevékenységét a tekintetben, hogy elmondja azt, hogy mindaz, amit a megvágott hangfelvétel kapcsán az emberek feltételeznek, az egyébként tényleg igaz, hiszen neki személyesen is volt ilyen tapasztalata. Ezt a legkülönbözőbb helyeken tudta elmondani, szóba került, hogy esetleg itt is megismételhesse nálam ezt ezen a héten, de nagy valószínűséggel én ezen a héten ennek nem fog rendelkezésre állni, a jövő héten pedig megszűnik ennek az aktualitása. Hát, én nem akarok már többet Dvárnáilásról beszélni. Én sajnálom ezt az ember, szerint, de ő egy beteg ember. Én ezt értem, de én a médiáról kérdezem, hogy a média viszont komolyan beszél. Hát komoly eszköznek használja mindenki, én azt látom, és ezt nem veszi észre. Ő, ő valami tudatfaszadásos állapotban van, ön nem belem kellene neki küzdeni, és nem engedélyezni. De ha kell a képviselőtestületbe, akkor mégiscsak a lakosság hivatalos rangra emeli azt, amivel kapcsolatban ön azt mondja, hogy nincs igaza. Eddig mindig megválasztotta. Hát, nem választották meg soha, tehát mindig listára. Mert, az rendben az van, hát az ebből a szempontból a választási rendszernek a sajátossága, tehát megválasztották lefelé, nem közvetlenül. Hát ez azért, ha, ha valakit egyéniben megválasztanak, ugye akkor az emberek azt mondják, hogy. Oké, okay, rendben az, van, de amikor a képviselő testületben ül, ez már nem látszik az ő Hát az ő tevékenység egyébként sem látszik, mert nem építő jellegű ott. Na még egyszer sajnálom, hogy egyrészt eszköznek tudják használni, sajnálom, hogy ez hagyja, hogy eszköznek használják. Uh, egy olyan kampányban, amikor, amikor ő független jelöltként kell, hogy induljon, mert a saját civil szervezete már nem adja a nevét ahhoz, hogy uh, polgármester jelöltként tudjon szerepelni, ezért ő függetlenként tudott most csak elindulni, neki a kellene foglalkozni akkor, hogy mit akar tenni végre, mondja már, hogy mit akar tenni az ugla embereken, és nem velem harcolni, hát ezért ebben a kampányban nincsen szerepem. Országosi választás tavaly volt, most egy darabig nem lesz, így nem is értem, hogy miért velem foglalkozik nap, mint nap. Miért mm. sajkóz azt a hazugságot, amit az ő szájában. A feljelentés Hétel... elment? Feljelentés elkészült, igen, elkészült. Ma, holnap az el fog menni, így van. Jó, van. ezzel kapcsolatban is azt hangzott el, hogy azért ezt már beadták. Beadjuk, azt mondtuk, hogy ezen a héten beadjuk. Elkészült, jó, hát jó le feljelentés, ez idő kell. Leellenőriztük, le le rendben van. Nem, elsősorban nem ez volt ezzel a témával, hogy egy. Többször jártunk már egy bíróságban Márnéval, de mindig az volt hogy a vége, hogy a történet egy politikusnak, egy közszereplőnek, hát többet kell elviselni, többet kell tűrni, többet is elviselni, többet is tűrünk természetesen, Nem van egy határ, ami, ami fölött én úgy gondolom, hogy már nem. Tehát akkor, amikor bűncselekményekkel, konkrét bűncselekményekkel vádol már meg valakit a Várnai, akkor ezt, ezt ugye nem lehet már elviselni, eltűrni, mert addig, amíg tüsköd bogarat össze-vissza hát az ember be tudja annak egy nem foglalkozik vele. De amikor már átlép egy határt, és úgy érzi, hogy most már mindent tehet büntetlenül, akkor azért, akkor ezt valahogy meg kell állítani, és hát ezért történtek ezek a fejjelentések, vagy történnek ezek a fejjelentések, mert kénytelenek vagyunk. Mert most már konkrét bűncselekményekkel vádol meg, nem csak engem, hanem a karácsonygergeit is. Jövő héten ugyanebben az időben várom, én sok szeretettel viszont nem, viszont hallásra. Tóth Csabát hallották, Tóth Csaba, MSP szóló mindjárt odaviszem az egeret, csak megakadályozza egy CD-tok. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hat magyar város, Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Szeged és Debrecen is bekerült 30 európai ország legtöbb kreatív és kulturális lehetőséget rejtő 190 városa közé, közölte az Európai Bizottság kedden. A kulturális életet, a kreatív gazdaságot és a lehetőségeket teremtő környezetet értékelő, kulturális és kreatív városok figyelőjének második kiadása kiemelte, hogy az egymilliónál nagyobb népességű városok között Budapest a kreatív szektoron belüli munkahelyteremtés területén ért el kiemelkedő több mint 87%-os eredményt, magasan túlszárnyalva a 37%-os uniós átlagot. A jelentés szerint a kreatív gazdaság területén, vagyis a tekintetben, hogy a kreatív ágazatok miként járulnak hozzá a város foglalkoztatási kapacitásához, Budapest 47 os eredménnyel szintén jobban teljesített a 34 os uniós átlagnál. Az idén 1600 esetben állapítottak meg életveszélyt a kémények ellenőrzése során a kéményseprők a fővárosban, vagyis ennyi családot mentettek meg a szénmonoxid mérgezéstől, közötte a fővárosi kéményseprőipari Kft. ügyvezetője Budapesten. Kovács a fűtési szezon elindulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta, a családi házak esetében ugyan nem kötelező a kéményseprői ellenőrzés, ám a balesetveszély elhárítása érdekében mindenkinek azt ajánlja, hogy vegye igénybe az ingyenes szolgáltatást. Elmondta, hogy a fővárosban csaknem egy millió kémény működik, és szeptember 30-áig már elvégezték ezek háromnegyedének vizsgálatát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kémények, illetve a fűtőberendezések karbantartása és a lakások levegő utánpótlásának biztosítása annál is inkább fontos, mert az idén 401 szénmonoxid riasztás volt a fővárosban, 81-en megsérültek és négy haláleset is történt. A Saturnus eddig ismeretlen 20 holdját fedezték fel amerikai tudósok, ezzel pedig a gyűrűs bolygó átvette a vezetést a jupiter a naprendszeren belül. A Saturnusnak az újakkal együtt már 82 kísérője lett, míg a Jupiter körül csak 79 kering olvasható a BBC hírportáján. Az 1990-es évek vége óta a Jupiter volt a naprendszer legtöbb a kísért bolygója. A 20 objektum mindegyike körülbelül 5 km átmérőjű, 17 visszafelé kering a Szaturnusz körül, a maradék három ellenben a Szaturnusz forgásával megegyező irányban. Az utóbbi háromból két hold nagyjából két földi év alatt kerüli meg a gyűrűs bolygót, a többi pedig több mint három év alatt ér körül a pályáján. Nem tudom, valaki azt elszétülti búga műsor, de van valami búgás alatta, most mostottam nem a liciozusul, már nem tart sokáig. Groovy, a, a heap of blues gold the politician from the fantastic cream. Can I baby Get into my big black car. Just show you what Kettőbe beszéljek egyszer. And I practice Ez nem tudették, nem a 061 és 06 egy rövidesen felében Baranyi Krisztinát, de még nem hívom fel, addig Önök telefonálhatnak. gonna run. Balguta József vagyok. Szia, szia. Ez a Ez a lehetőség, hogy, hogy valóban nem az lesz, hogy, hogy rádiót hallgathatunk, hanem meg fog tűnni egy olyan adó megint, amit én hallgatok és szeretek. Ezt nem tudom elképzelni, hogy bármikor máskor átmenjek abba a közegből amit kínál egyöntetűleg a kormány, az össze akármiből. Nem fogom hallgatni, tehát nem, nem leszek akkor már hallgatója, és lehet, hogy ez nem is érdekel senkit. De engem ez borzasztóan éregesít, hogy már csak már csak azért is, mert ez az egy volt, amire azt mondtam, hogy ezt mindig szívesen hallgatom a temműsoroddal együtt, és a temműsorod elkezdte vezetni ezt a rádiót reggel, megnyitni a napját. Tehát hihetetlen jól működött ez az egész. Nem, nem tudok, hova tenni vele. Jó, hát nekem hallgatni. az élet, életmódomról is van szó, igyekszem valamit kitalálni, avval kapcsolatban pedig, amit mondtál, se hozzátenni, se elven nem tudok belőle. Tehát nekem ez a tegnapi nap nagyon betett. Ha valamit hallanak, akkor ezt hallják, és ha holnap is ezt hallják, ez azt jelenti, hogy nem múlt el 24 óra. Just gonna tell you the title of this one from Creed! Leaving me at night Coming to me in the morning Leaving me alone You've got that rainbow feel but the rainbow hasn't beard Run into me a quiet when it froze you out Run into me a quiet Brad? Ádám, hát nem, nem kéne ígni -e az én uh, mikrofonomnak is? Jó, akkor majd csináljunk valamit, mert így hozzá vagyok szokva a bizonyos dolgokhoz, és hogyha ezek nincsenek, akkor a biztonságtudatom az jelentősen csökken. Um, hát úgy tűnik, hogy az NMHH jó voltából egyébként is abba kéne hagyni a beszélgetéseinket december végével. Hát igen, nagyon nagyon szomorúan hallottam most önnél, ahogy hoztam a gyereket iskolába. Nem szomorúbb, mint én. Gondolom. Tudja, megmondom őnek őszintén, hogy annak a annak az útnak, amit én magam mögött tudok, ezek a váltásai. Ezek annál sokkal jobban megviselik az embert, mint amit egyébként abból érzékeltetni tud, vagy akar. Hát, nézze Őszintén nekem, enge, nekem most nagyon jó hangulatom van, nagyon bizakodó vagyok, optimista. És Tényleg tök, tök jól úgy érzem, hogy jól állok, és, és ebbe jött be, ebbe a hangulatba robbant bele ez a hír. És, és hát megint egy kicsit így visszarángott ebbe De, a változságba. Isten mencs egyébek közt például abban is áll a változás, hogy amíg az ember korábban képes volt egy interjú folyamán hosszabban nyalogatni a saját sebeit, semmit, hogy érdeklődés mutasson a másik felé, az élelő cáfolata leszek a múltamnak, mert ennyit erről, és azt kérdezem öntől, hogy mindaz, amit a pozitív jövőbe vet, mint hit, annak milyen alapját találja e ott Ferencvárosban? Hát leginkább a plakátháborúban háborúban <gül> le most örömömet, mert most már ma reggelre, ma hajnalra megjelentek különböző hosszú öntapadós matricák a plakátjaimon keresztül, amire azzal írva, hogy parkolási csaló. Én csak azt da, láttam, hogy én... kurva. Az is volt, meg még, még egy olyan szó is, amit most, most így nem mondanék nyilvánosan, de hogy is mondjam, a borkai lányokra szoktak ilyet mondani. Tehát mindenféle volt, de ezen a parkolási csalón ezen akkorát nevettem, hogy ezen te, teljesen felvidított így ma reggere, És én azt gondolom, hogyha, hogyha ilyen eszközök vannak az utolsó napokon, ugye a vörössel, meg feketével, átsatírozott arcom, meg ezek a feliratok, meg ragaszok, az, az azt jelenti, hogy hát ezek nagyon képségben vannak esve. Tehát ezek azok a dolgok, amin az ember mér. Igen, oh, nagyjából hatatlan. ez. Igen, hm. igen. Hát Ami szomorú, én, én tenap függelteni... láttam a tévében, és egészen el voltam képedve, talán Debrecennel volt kapcsolatos, ahol a helyi ellenzék kifogásolta azt, ráadásul sikerrel, hogy hol helyezik el a táblákat engem némileg emlékeztetett az öntörténetére, nem is értettem már nagyon, hogy amit Ferencvárosban lehet, az miért nem lehet Debrecenben, de még mielőtt bárki betelefonál és kiderülne, hogy van a kettő között különbség, az ember most már annyira közel van az eseményekhez, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jól tud különbséget tenni. De, ami üzenetértékű volt, az az volt, hogy mondta az ellenzéki jelölt, hogy miután erre ezt a tapasztalatot szerezték, és született ilyen ö, talán törvényszéki döntés is, hogy azt onnan le kell szedni. Amíg nem szedni le a Fidesz, addig ők erre úgy reagálnak, hogy ők is kirakják. Amire a Fidesz azt reagálta, hogy ők a maguk részéről le fogják szedni azt, amit kiraktak, és feljelentik az ellenzéket, amiatt, hogy ezt kirakják, illetőleg plakátrombolással. És én azt tudom önnek mondani, hogy... Viszelsz, nem? Nem, nem, nem, nem. Látja, ez az úriás, tehát, hogy ezt néhány évvel ezért viccesnek tartottam volna, ugye sok minden van egymás mellett, van a NER, van az ellenzék, de nem, ez nem, ez nem, ez nem jó foglalkozó. Van a NER, van az, hogy ezt felváltja valamilyen utcai elégedetlenség, ami talán nem torkol polgárháborúba, és van az anarchia. Az, ami ebből az egyébként konszolidált hangvételű riportból számomra áttetszett, az az volt, hogy az ellenzék képviselője, öltje, és itt inteném önt óvatosságra, független attól, hogy egyébként a népnek lehet, hogy tetszik, amit ön mond, hogy az, amit egyébként az ellenzéki képviselő megfogalmazott, az szintisztán az anarchiába vezet. Mert arra való hivatkozással, hogyha ezt megtehette a Fidesz, miközben már megszületett az ítélet, ami ellen tudtammal fellebezni, nem lehet, és már az, a Fidesz mondta, hogy le fogja szedni, de még nem szedte le, ezt az időt arra használom fel, hogy én magam pontosan úgy járjak kell, amivel kapcsolatban egyébként kifogást emeltem, a a Fidesz kapcsán, avval a kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ez végeredményben azt a világot ö, ö, valósítja meg, amire gyerekkorunkban hangosan röhögtünk, mert szerint, ha te a kútba ugrasz, én utána dugrom, és így, így fog eltűnni Igen. a teljes ellenzék és kormánypárt, mert el, be, beleugrik, Igen. beleugrik, é, ő, ő is, meg beleugrik az ellenzék is. Egyébként itt Ferencvárosban is van egy ugyanilyen helyzet, ez a bizonyos Lokálpatrióta Egyesület, amiről már ön is beszélt, az ő plakátjaikat most már, talán egy hete eltiltották őket attól, hogy kirakják ezeket a plakátokat, mert impressum nélküliek, tehát már rég le kellett volna szedniük, hát ehhez képest még mindig tele van vele a kerületben, hát nekem eszembe se jutna. Hogy De érti, érti azt, aztán, amit mondok. Persze, hogy ne. én, én nem. Én nem. És azt az kell, hogy, hogy mondjam, igen, kell, hogy ez. de a mondja, igen, igen, de az a helyzet, hogy ugye én azok közé tartozom, aki nem gondolja azt, hogy 13-ával tabularázza van. Tehát az, az az ellenzéki ember, akinek a nevét is elfelejtettem, elnézést kérek tőle, mintha egy bajszos férfi lett volna. E ezt mondta, az van bennem, hogy hát köszönöm szépen, én örülök, hogy az ellenzék embere, de én ő belőle nem kérek. Csak az alapján, amit ezzel kapcsolatban elmondott, miközben könnyen lehetséges, hogy most ez az érvényes taktika, meg az is lehetséges, hogy vitrai után szabadon erre iszik a nép, de én nem iszom rá, azt tudja. Én nem gondolom, hogy ez általános lenne. Hát de most de, ők, de figyelj, a, a, erre így a, a... reagáltak. Mi például nem így reagáltunk. Tehát, hogy ez, ez azért Nem csak egy csak jelenség akarom önnek, annak akartam Igen, az, önnek. hogy óvodá, óvodává leszünk, egy politikai kampányt, az hát most nem, nem a politikai mondanám, kampányt, magunkat. Mert hogy a kampány után ugyanúgy létezni fogunk, tehát én nem gondolok őre október 13-dik előtt másféleképpen, mint utólag, legfeljebb a megszólítása lesz más, de a megszólítása okán nem fogom, az, tehát az ön az én szemembelettől nem fog megváltozni. Hát nem is nagyon lesz okorá, persze. Értem. Értem. Hát most ez, ez van, ezt most már túl kell élni én úgy vagyok vele, hogy még egy pár nap, aztán majd gyugalom, nem, nem tudok más mondani. Most már túl vagyok azon, hogy bosszankodjak, hogy további ősz nőjenek, hogy a gyomrom fájjon. Tehát, hogy most már nevetek talán ez védem magam. Ön ha bárki a... kérdezni akar Baranyi Krisztinától, hajrá megteheti, nagyjából utoljára fordul ez elő ebben az évben, bár ugye a jövő héten még ugyanebben az időpontban beszélgetni fogunk. 0614890999, illetve 0636771161, az egyik vonal szabad. Um... Ha most egy ilyen önvallomásra késztetném a tekintetben, hogy mit gondol pár nappal az önkormányzati választások előtt, akkor, akkor abban abban mit mondanál? Hát azt mondanám el, hogy... Mennyire vágyik hogy arra, hogy beüljön abba igen, a székbe, igen, igen. vagy egy másikba, amelyben, amely székben ülő szemét, és azt az egész mechanizmust, ami eddig jellemezte az ön megítélése szerint Ferencvárost, egy más mechanizmus, egy más irányítás, egy másik direktíva rendszer, egy másik szempontrendszer váltsa fel? Igen, mostanában sokat gondolkodom azon, hogy, hogy milyen érzés lehet így öt év ellenzéki hadakozás, meg Keresztes háború után egy várost úgy vezetni, hogy a másnap reggel, ha én polgármester leszek, hogyha megválasztnak polgármesterül, akkor én már másnap reggel nem csak az ellenzéki szavazókat fogom képviselni, hanem mindenkit Ferencvárosban, és nekem úgy kell dolgoznom. Tehát, hogy milyen érzés lehet alkotó, teremtő munkát végezni egy kerületér, mert hogy ugye ezt én még nem tapasztaltam meg, én még soha nem voltam polgármester, és hogy azokat az elképzeléseket, amik bennem a kerület jövőjével kapcsolatban kialakultak az elmúlt öt évben, tehát konkrétan, hogy mit kell változtatni, milyen szemléleten, ahogy ön mondja, milyen működésen kell, és hogyan változtatni, hogy én azt esetleg így, így megtehetem majd hétfő reggeltől. Ez egy picit azt de engem. Tényleg. Látja magát a rendszerben? Tehát látja saját magát abban a szobában, azon a téren, ebben a fővárosban, ebben az országban? Tehát, hogy az összes szeletét, vagy az összes lényeges szeletét vegyük annak, ami egyébként az ön munkáját jellemezni fogja, a polgármester lesz? Igen, igen, látok egy teljesen új működést, egy teljesen új mechanizmust, hogy én fenekestől fogok itt felforgatni mindent ezt látom, és eb ehhez látom magamban az energiát. Már De ideje. Ugye, am amikor az ember fölforgat, akkor ugye két dolog lehetséges, ugye vagy több dolog, de én most kettőt emelek ki, ugye, akkor, amikor az ember összerámolja a lakását, részint azért, mert költözik, egy másik szituáció, vagy azért, mert felújítja, akkor egyszer összerámolja, és aztán visszarakja. Amikor visszarakja, akkor vagy ugyanoda rakja vissza, de sokkal rendezettebben, hiszen egyenként nyúl hozzá, vagy egészen másféleképpen. Ha költözik, az merőben más. Ön, amikor azt mondja, hogy felforgatja, akkor azt mégis, Ebben a szempontrendszerben, ahogy az ember szimplán vagy szimplában próbálja láthatni azt, amit egyébként az emberek nem értenek, mert zömében senki nem volt polgármester a hallgatóim közül, azt a néhányat leszámítva, akik azok is hallgatnak engem, azt hogyan tudná demonstrálni számukra? Hát talán úgy, hogy, hogy én azt tapasztaltam, hogy ebben az önkormányzatban nagyon kevés dolog működik jól. Amin, amire amit csak amit egy kicsit kéne megjavítani, egy picit a, a, az embereken vagy a működési mechanizmuson változtatni kell, az nagyon kevés. A legtöbb dolog itt egyszerűen vagy egyáltalán nem működik, vagy nagyon rosszul működik. És az öt éves tapasztalat azért arra jó volt, hogy kialakuljon bennem azt, hogy én ezt hogyan csinálnám másként. Tehát ugye erre elég határozott elképzeléseim vannak, és most nagyon vágyom arra, hogy ezt meg is tehessem. Én nagyjából így tudom ezt elmagyarázni, az a baj, hogy.. Ugye de nem keleten fog kérdése. felkelni, de nem keleten fog lenyugadni a nap, és nem nyugaton fog felkelni a nap. Hát bizonyos kérdések tekintetében remélem, hogy igen. Igen. Tehát a, például az, hogy a közpénzt hogy kezeli egy önkormányzat, az, az itt teljesen meg fog változni az, hogy a, az emberek mennyire látnak rá az önkormányzat működésére, és mennyire szólhatnak bele, az teljesen meg fog változni. Az, hogy egy polgármester ne álljon szóba az itt élőkkel, ne lehessen nála időpontot kapni, ne lehessen vele beszélni, az ilyen nem lesz. Tehát, hogy ez is például teljesen meg fog változni. Szerintem egy csomó dolog ki fog nyílni, sokkal áthát, átláthatóbb lesz az egész, és sokkal inkább beleszólást enged azoknak, akik itt élnek. Szerintem ez egy jelentős változás. És ami a szakmai részét illeti, azt is látja, mert ez inkább a, a, a dukózása az autónak. Persze, természetesen mert Ez belüli, van... Tehát, hogy mondjam, az... Erre nagyon jó példát tudok mondani. Ugye az a rádió Q, ahol én ezt megelőzően dolgoztam, annak volt egy látványstúdiója a József Attila utca felé. E, ugyanakkor volt egy olyan belső tere, amit nem véletlenül nem tettek már e, látványstúdióvá, hogy a pincéről ne is beszéljek. Nézőpont kérdése, hogy annak a rádiónak hol lakott a lelke? É én nem szeretnék kettős. kettős a önkormányzatot, egy látványt, meg egy belsőt. Én azt szeretném, hogyha a látvány stúdióba tehetném ki az önkormányzatot. És ehhez úgy gondolom, hogy az az elsődleges feladatom, hogy olyan szakembereket találjak ebbe az önkormányzatba minden hatóságához, irodájához és cégéhez, akik valóban értenek ahhoz, amit csinálnak. Az én feladatom gyakorlatilag minimálisra csökken egy menedzseri feladat lesz, egy városvezetési menedzsmentet fog létrehozni, és olyan emberekre fogom bízni, és olyan embereknek fogok önállóságot adni azokon a területeken, amikhez ők értenek jobban, akik, akik itt valóban egy jobb város tudnak csinálni. Mert nagyon sok ilyen ember van most, akik félre vannak állítva, akik számít, akiket például ebből a kerületből számíztek, vagy más kerületöztekből, de a saját szakterületükön nincsen náluk jobb. Én ez, őket próbálom majd megnyerni, idehozni, és egy nagyon jól működő, hát ha úgy tetszik, akkor üzemet felépíteni. Jó, én a magam részéről senki nem telefonál, senki nem akart kérdezni, de hogyha most ez ebben a pillanatokban teszik, még meg fogják tudni tenni. Én se önnek, se nem Báska Jánosnak nem kívánom a legjobbakat, hanem kívánom Ferencváros népének. Mint hogy eddig is, habár a polgármesterrel beszéltem, azért alapvetően a Ferencvárosiakhoz szóltam, és nyilvánvalóan mindazokhoz, akik közben ezzel párhuzamosan vagy ettől függetlenül hallgatták a rádiót. Ha ők egyébként ezt értékelik, akkor ez nyilvánvalóan majd az ön polgármestersége alatt vissza fog köszönni. Most, ha ön nyer, akkor abban épp úgy benne van az ön szakmai tevékenysége, mint ahogy benne van az a politikai hangulat, amitől nem lehet eltekinteni. De ez nem Bácskai úrnak a kritikája és az ön előnye, vagy fordítva, hanem ez a mindenkori politikára való reagálás. Ez egy másik kérdés, hogy ez most fokozottabban van jelen, mint korábban. Tehát van a fővárosiakban, vagy a fővárosiak egy részében olyan revansz hangulat, amely egyébként önnek kedvezhet, amivel egyébként probléma nincs, aztán majd a hétköznapokban ettől elszakadva olyan szakmai munkát kell végezni, hogy titokban vagy nem titokban a korábbi polgármester is csettintsen, és azt mondja, hogy sajnálja, hogy ezt ő nem tudta megvalósítani, aztán, hogy, enneke, hogy ezt az ön tudtára is adja, vagy sem annak ő nagy jelentősége nincsen. Kíváncsian figyelem az eseményeket. Um, az együttműködéssel kapcsolatban mindent pontosan elmondtam, abban az NMHH semmilyen módon nem tud beleszólni. hajre. Köszönöm szépen, és nagyon, nagyon remélem, hogy lesz lehetőségem bizonyítani polgármesterként is. Meg tudom érteni, mert ez az emberben mindig ott van, tehát nem jó levetkőzni egy rajthoz, és aztán tudomásul venni, hogy nem lehet, nem tudott elindulni. Hallják egymást! Jó reggelt kívánok! Szívből drukkolok Baranyi Krisztinának, és örülök, hogy ilyen kulturáltan el tőle. Viszont Köszönöm szépen! Viszontlátásra. Baranyi Krisztinát hallottak. 061 489 0999 egy 3677 bármilyen témában. ez az, tettem a szomorú. Már hogy nem úgy értem, hogy ahogy ezt nem magam Az én. az az az szóval pont élem meg. Ez jól érzett. Szóval bármi is, bármi, is lesz ez, ez egészen. Én most csak a hírkeresővel sehol ugye nincs erről még hír. Hát nincsen, mert, mert, mert, mert nem jött ki. Um... Én már eh, kerestem a Lobenveint, és kerestem a Csikus Gábort, hogy mégiscsak csináljak, nagyon messzire jött ember, tehát eh, a magam részéről igyekszem elkerülni az apátiát, és igyekszem eh, valamilyen Uh, utat találni magamnak, független attól, hogy az interneten, tehát olyan jellegű műsor, mint amilyen ez, egy betelefonálós műsor, a jóval alacsonyabb uh, okán valószínűleg nem lehet csinálni, valami más lehet csinálni, nagyjából két hetet adtam magamnak ahhoz, hogy abban elkezdjek gondolkodni, aztán meg, ha érnek ajánlatok, akkor szívesen veszem őket, de, de különösebben nem számolok vele, és Nekem, mint nagy búcsúzkodónak, vagy legalábbis már sok búcsúzást megért embernek hihetetlenül jó érzés az, hogy azokat a patronokat, amelyeket korábban se éreztem patronoknak, de utólag mások annak tartották, itt már az ember nem akarja elpattogtatni. Se ellenállónak, se a média nagy harcosának, nem akarom feltüntetni magam, és ha bárki ennek akar beállítani, akkor ezt elhárítom. Amit a búcsúzással kapcsolatban mondasz... Akkal kapcsolatban nem tudok neked uh, uh, ellentmondani, annál sokkal mélyebb uh, megtörtség. Hát ez konkrétan az. Én nem akarok egyébként okosztani, és nem is értek hozzá, de azt gondolom, hogy hogy, hogy is lesz az önkormányzati választásoknak az eredménye, attól, hogy ez a terület ez akár egy, egy internetre költözik, szerintem lenne olyan önkormányzati partner lenne. Könnyen lehetséges, de nyilvánvaló, hogy e, ott az igényeket másféleképpen kell megfogalmazni, éppen a hallgatottságból adódóan, de ezen még nem, tehát ennyire mélyen nem gondolkodtam el rajta, de először fordult meg a fejemben komolyan, hogy hallgatva a korszavára valami más csinálja, függetle attól, hogyha az NMHH más döntést hozott volna, boldogan jártam volna be ide egészen addig, amíg a szellemi képességeim vagy a civil rádió igény tartva. Mert ahogy mondtad, hogy, hogy nekem ez az lehet, életmódom, tehát nem lehet betelefonálni, betelefon nem lehet de az internet egyéb formájában sokkal interaktívabb. Igen, de, de az, ami a betelefonálást jelenti, az valami olyat tud, amit nem tud a cset. Hát ez nyilvánvaló. Ez nyilvánvaló. Más csak azért is, mert ott, a, hát ott aztán a még kevésbé bátrak is megjelennek. Hát egyebek közt ez is. Ádám, egy pillanatot, gyere Erre az email színre létsző, és küld el a hétfői műsornak a nyolc óra után. 0614890999 és 0636771161. Nem, 8 nem a 4-től egészen, addig a el nem köszöntünk egymástól. Kérem vissza a telefonomat, abban van a következő interjú alanyomnak a telefonszám. 061 és 099 tehát én rajtam, ha például tanítanék, akkor ezt a borkai féle történetet hosszan és élénken elemezném Önökkel. Ez ugyanakkor ugye kell némi érdeklődés így rádióban, ami az Önök telefonja nélkül nehezen megvalósítható. Jó reggelt! Jó reggelt Jelinek, János vagyok. Elnézést, é... egy kör, egy menet. Hogy a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője Harra Péter azt mondja a borkai történetre, hogy magánügy miközben a miniszterelnök permanensen beszél arról, hogy a keresztény szabadság jellemzi ezt az országot, és abba úgy tűnik, hogy az belefér, margón, de belefér, ami a borkai jelenséggel kapcsolatos, nem az, hogy ő mit csinált a tengeren. Arén azt tudom mondani, hogy az hány inger. De egy olyan hány inger, ami aktív. Tehát, hogy ez ember hány tőle. Még akkor is, ha üres a gyomra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szerintem nem a borkai történetet kellene elemezni, hanem a kispesti mútyit. Én ezt értem. A kispesti Ke egy másik... A az a képviselő... Kell szerezni egy frekvenciát, és el kell kezdeni róla beszélni próbálkozzon meg vele. Ha önben az a téveszme alakulna egyébként ki, hogy én valamivel valami helyet foglalkozom, akkor abban mindenféleképpen igaza van, hogy egy helyen egyszerre csak egy dolog fér el. Tessék. Jogat kívánok Dániel vagyok. Szia. Uh, és én elég korán elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, már így a baráti körben ezt így kibeszélni uh, és engem borzasztóan id idegesít igazából az, hogy tulajdonképpen olyan kommunikáció van ezzel a kapcsolatban, hogy én nézzel magamat rosszul. Már a videót azt nem néztem meg, mert, mert azt gondoltam, hogy nekem erre nincs igényem. De hogy azt próbálják érzékeltetni, hogy azok a rossz emberek, akik ezt ezzel így foglalkoznak, és ezt így, így kiterítették. Engem, engem, engem más foglalkoztat, engem alapvetően az foglalkoztat, egyebek közt másokkal való beszélgetés okán, hogy vajon a politikai felosztály, illetve annak egy része mennyire dekadens, és ez a dekadencia, ez mennyiben hat ki az ország életére. Ö én azt gondolom, de ez, ez lehet egy nagy vélemény, vagy rossz illatú vélemény, hogy sokkal több ilyen eset van. Én pontosan erre gondolok, és ar, a, az van bennem, hogy ez vajon milyen hatás gyakorol az ország életére, egészen pontosan igazából nem nem nem szeretném hogy egy ilyen országunk legyen, hogy hogy egy ilyen vezetőink legyenek, tehát... én ezt értem, de most nem, a ne de te egy tudományos ember vagy, nagyon jól tudod, hogy folyamatok vannak. Engem az érdekel, hogy ha én most jól láttam bele a folyamatba, akkor a folyamat egyébként hova tart, és nekem ebben a folyamatban, ha egyébként gyógyító szándékkal bírok, akkor hol és hogyan kéne beavatkoznom, miközben a jelentőségem 10-es skálán 1 de az hogy halló. Igen. Ja, itt vagyok. Uh, tehát az, hogy hol tudunk ebbe beavatkozni, uh, azt én nem látom, illetve valószínűleg győrben azt mondják a választók, hogy nem szeretnék ezt. Ők esetleg tudnak beavatkozni, de hogyha, hogyha ennek nincsen következménye az, ország, az országunkban, tehát hogy ennek ez most így elsikkad majd, az azt gondolom, hogy olyan borzasztó bizonyítványt állít ki, ami ez, magyar emberekkel De, emberek de, de, ez, de ez, ez így van, ez már most így van, tehát ez nem akkor lesz uh, egyébként uh, megszilárdult vasbeton, ha megválasztják uh, a Borkait Győr polgármesterének. Én azt gondolom, hogy amikor Harrag Péter azt mondja a szabad ég alatt, hogy magánügy, akkor egy meteornak kéne ráesnie, természetesen csak egy picinek, hogy nagyot ne üssön, és azt mondania a, ennek hatása alatt arra hogy elnézést az előbb rosszul fogalmaztam. Persze, hát aki azt mondja, hogy egy, egy kampánycirkusz, mert azt ez a szóval valahogy elhangzott. Jó, de azt meg, hát hogy ennyi, tehát, hogy egész egyszerre, mint valami filmben az igen ember tehát, hogy eljön az a pillanat, ahol még egy dolog létezik hogy kifelé összezárnak, és belül rendet teremtenek. Mintán én ennek semmilyen jelét nem tapasztalom, persze ki vagyok én, mert ilyen is van. Összezárnak kifelé, befelé pedig elvégzik azt, ami, amit el kell végezni. Ez az, amiben én, hát roppant kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, ami az emberek hozzáállását illeti... Hát attól nem ők elragadtatva, de azt se tudom, hogy az emberekben egyébként belül mi zajlik, ha nem osztják meg velem a gondolataikat. De igazából, még hogyha ez is fog történni, már mint kifelé összezárnak és belül elrendezik, azt gondolom, hogy ez a rendszer ki fogja termelni egy év múlva a következő mi, ilyen Igen, borkai. de én, nem azt mondtam, hogy, én azt mondtam, hogy rendet tesznek. Ha rendet tesznek, akkor nem lesz ja, meg ja, ja, ja. Én nem ezt mondtam. és ezért osztotta meg ezt a történetet is Baranyi Krisztinával, evel a debreceni emberrel, aki azt mondta, hogy hát akkor ők is kirakják. Ahol amoralitás van, ott amoralitás van. Ahol amoralitás van, és a gazdaság prosperál, ott valahol egy olyan ütközés jön létre. A kérdés az, hogy melyik a nagyobb? A gazdasági prosperitás, vagy az amoralitás, mert uh, egyszerre a kettő valahogy az én történelmi és olvasmány élményeim alapján nehezen fenntartható, de lehet, hogy rosszul látom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Követve a gondolatmenetét, szerintem ezt uh, a, még a szándék is lenne rá, ezt nem tudják rendbe tenni. Mert ebből az egész elvből, ahogy az a rendszer felépül, ami végletesen centralizált, ugye a nagyfőnök mindennek tudója, a mindennek forrása, a nagyfőnök is ember. Nem, ez egyszerűen képtelen, tehát hogy azért történnek ezek a dolgok, mert nincsenek a felelősségek, most én azt mondom legalábbis a saját értékrendem szerint normálisan szétosztva, le vannak a felelősségek véve, és, és, és ebből lesz következik az emberi gyarlóság. Köszönöm, mennyit akartam én mondani? Nem, én nem így látom, én ezt úgy látom, mint amilyen a Bulgáriával kapcsolatban mondták, ugye, hogy, vagy Magyarországgal, de Bulgáriával hallottam, hogy rendehozzák a házaknak a homlokzatát, és belül minden rohadt. Tehát, hogy ez egyébként, és én ezt nem, nem, én ezt nem egy Fidesz történetnek látom. Én ezt, az, én ezt egy, egy, egy ország történetének látom. Nekem viszonylag kevés elvtársam van a mostani helyzetem. A rádióban mutatja, hogy még annál is kevesebb, mint amit én feltételeztem. De az, amit az én elvileg liberális testvéreim e tekintetben, szóviccekben, elkövetnek. Uram, miközben a Wittenhoff videóval kapcsolatban kusoltak, mint nem tudom, micsoda a fűben. Hát én azt gondolom, hogy, hogy tehát én egyszerűen ámulok és bámulok. Hát sikeres volt a táborokra osztás. Van aki... Nem, Van ne, aki ne, nem, nem, ne, ez, ez, ez védekezésnek, jó elfogadásnak kevés. Valaki kérdezte tőlem, hogy a Gajda Péter videóval miért nem foglalkozom? Azért, mert nem fér egész egyszerűen bele a a zsákomba. Tehát annyira tele van ez a zsák, hogy valamit onnan ki kéne venni, és miután ez a borkai videó vagy korábban való, vagy rám nagyobb hatása van gyakorolt, mint a Gaida Péteré, amely épp, épp olyan módon hat rá, mint az, az egri történet, amelynek szintén ilyen folytatásos fejezeteivel jövök. Lehet megpróbálni tendenciózusságot látni abban, hogy milyen történeteket veszek elő, és lehet, hogy van is, de belül kiegyensúlyozatnak érzem magamat a tekintetben, hogy mivel foglalkozom. Azzal foglalkozom, amit fontosnak gondolok, és a fontos dolgok pedig nem ismernek Fideszt és Gajda Az, hogy Borkai Zsolt pont Fideszes, az teljesen véletlen. Magát a történetét nem Fidesz történetként elemzem, ezt annak mondom, aki egyébként írta. Én ezt az egész hazai működésre vonatkoztatom, és el vagyok tőleg képedve. Én nem szavaznék se a nem szavaznék se a borkaira, és amikor le fogok szavazni, mert ezt a szót utálom a karácsonyra, akkor utána némileg letöröm a kezem. Egész egyszerűen abból adódóan, mert egy olyan protest szavazatot adok le, amely rám nézve méltatlan, és őszintén remélem, hogy karácsony Gergely nem hoz engem olyan szituációba, mint amilyen szituációba engem a Momentum hozott. Néhány hónap alasz követően, hogy rájuk szavaztam, ami azért sem lesz könnyű egyébként, mert Karácsony Gergét ennél jobban ismerem, de, de mégis az van bennem, hogy én ettől az egésztől távol maradnék, de hát hogy maradhatnék ettől távol, amikor ezzel foglalkozom évek óta. Hirtelen sok énem lett, és sok énemnek sok hangja. De korábban is sok énem volt, és sok hangja, csak most egyszerre beszél. Nehéz őket egyszerre figyelembe venni. Jó reggelt kívánok, János vagyok, lehet? Lehet? Kicsit csalódott vagyok, megmondom önnek őszintén. Egyrésztről, amiatt, mert hogy azt olvasom, hogy ön hétfő este egy itt meg nem jelölt kereskedelmi csatornának nyilatkozott, és arról volt szó, hogy hát, ha én nem is kérek öntől kizárólagosságot, de, de minden esetre arról volt szó, hogy valamiféle. Uh, exkluzivitás legyen jelen a kettőnk beszélgetésében. Aztán azt is olvastam, hogy önnek van egy írása a helyi MSP Facebook oldalán, amit én kerestem nyakra főre, én, nem, van önnek meg az én e-mail címen, most el fogom küldeni, én sehol az égegyat a világán nem találtam, és az a dolog lényege, hogy utánközlő nem szeretnék lenni, ezt el is mondtam önnek telefonban. Igen, csak itt volt egy olyan probléma, hogy akkora volt már a nyomás, hogy szólaljak meg minden oldalról, hogy valamit muszáj volt, kellett. kellett. Tehát a város lakossága olyan hisztériába tört már ki, és olyan szintre hágtak a, a mocskolódó üzenetek és megnyilvánulások, hogy most saját és a családom egészsége érdekébe is kellett tennem egy valamilyen nyilatkozatot, ami kicsit Jó, hát a, Amit én látok, rossz. de én nem vagyok Mohácson, az a sajtó, ami önről, illetve Mohásról szól, vagy Mohásról és öről, ezt a hétfői megnyilatkozást, ma ugye szerda van, inkább olaj volt a tűzre sem, mint hogy csökkent volna a lendület. Tehát, hogyha ez volt a célja, ez akkor ez... Látja. Hát nézze, ami a hangot, illeti, abban nem ez van. Azt... Azt én nem tudom, tehát én azt látom, amit itt Mohácson uh, látok és tapasztalok, én azt látom, hogy ez egy. egy ez a nyugodt higgadt uh, uh, elgondolkodható írás, ez nagyságrendekkel ez vetette vissza egyébként a, a, a jobbos médiákba és a mocskolódásokat. Gyakorlatilag. De ez, hol az, az a... ez hol található meg? Hát itt, itt egy darab, egy darab újság az a mohácsújág.hu, uh, nevezetű pauska. Uh, Sajtorgan, Azt megtaláltam, de ugye, az, hogy ön, hiszem, az, magam. az ön az önírás az hol olvasható? Ö, például a pécsistop.hu ott jelent Mert sehol az így egyet a világen, ennek a helyi megjelenítése nem volt. Ugye nyilvánvalóan, hogy akkor ez a holnapi beszélgetésünkben fog csak jelentkezni, mert részletek vannak itt előttem, de részletekre nem szoktam ez hogy kimondottan a helyieknek, tehát ez a Pécsi pécsistop.hu ugye ez, ez regionálisan olvasott sajtó, és ez, ez itt a városban, mert tudom mondani, gyakorlatilag futótűzként terjed és nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy, hogy ez egy nagyon nyugodt, higgadt, normális nyilatkozat. Jó, volt, erre holna, holnap kitérünk, de... ugye a holnapi napnak egyébként is van jelentősége, de e, ugye a tegnapi nap az végig teljesen nyugodt légkörben zajlott, legalábbis ami a beszélgetésünket illeti az, hogy meghalt a polgármester, azzal kapcsolatban, mármint Szeko József, ezzel kapcsolatban az ember egyetlen egy dolgot tud mondani, gyász. E, ugye ezt követően jön elő az a kérdés, hogyha Mohácson az a helyzet, hogy két ember indult a polgármesterségért, az egyik ön, a másik, aki meghalt, fordítva, aki meghalt és ön, akkor egy ilyen szituációban egy olyan jelölt, mint ön, zárójelben teszem hozzá, aki egyszer már az életében vereséget szenvedett attól, akivel szemben indult, és aki most nem fogja tudni megbívni a versenyt, önnel, mert meghalt. Alapvetően, az első pillanatban, azon kívül, hogy megdöbben a hírhallatán, az is felötlik benne, hogy ba meg, most én maradtam egyedüli jelöltként, ilyenkor mit kell csinálni, de még nem szólalt meg Nyakó István, aki egyébként önnek nem a magyar hangja, mi az, ami egyébként önben volt, idézzük fel ezt a pillanatot, Önnek valaki ezt mondja, valószínűleg az első reakciója az, hogy én ezt nem is hiszem el, mert miért akarná elhinni, ez annyira hihetetlen, egy egészséges ember, függetlenül attól, hogy apukám, hogy mondta, mint belgyógyász, hogy ilyenek vagyunk az egyik pillanatban, még élünk a másikban, nem. Mi az, ami önben zajlott, ezt legyen szüves idézze fel, nagyjából vissza kell mennünk, ha jól emlékszem, két hetet. Igen, hát azon az ominózus utolsó ülésen, ö már sejteni, tehát amikor az ülés elkezdődött, nagy késéssel indultunk, nem volt jelen a polgármester ura a testület ami ülésen, egyébként a testületüléseknek nem volt jellemzője? Nem. nem ki ki nem, sem mentette magát? Nem, nem, nem. Hát a volt, néhogy 5-10 percet késtünk, de akkor azért mert valamelyik... Milyen hangok voltak is ott is a képviselőtestületi ülésen, hogy vajon hol a frázkunyhóban lehet a polgármester egy ilyen delikát szituációban? Delikát szituációnak azt nevezem, hogy néhány héttel a választások előtt. Először még semmi hír nem volt róla, ugye hát késik, késik, nem jön elő, nem jön, elő, nem jön, nem jön, de hát majd mindjárt kezdünk, ezzel lett egy egy fél óra, háromnegyed óra, amire hát kiszivárkodt, ugye, hogy nincs itt. És hogy elmentek keresni. Mert hogy nem jelent még meg a házban. Tehát nem az van, hogy még csiszolnak valamelyik előterjesztésen. Mert <gül> néha, néha, néha ö, ö, mentnék, hogy utolsó pillanatokig, főleg az ilyen pályázatos dolgoknál, ugye ami állandóan változtak, hogy abba, abba ö, igazítottak még ezt, azt, hanem egyszerűen nincs bent a házban. És akkor akkor hát elkezdték, gondolom én, ugye minket nem nagyon tájékoztattak ellenzéki képviselőket, elkezdték keresni, hogy hol lehet. Hívták telefonon, mindenféle csatornán keresték, és nem, nem találták. Akkor volt egy képviselőtársunk, aki elment hozzá személyesen a házhoz, nem látott semmit, be akart mászni a kerítésen, akkor az megsérült mentőt kellett hívni hozzá. Akkor az alpolgármester úr erre fel, ugye ő a kórház igazgatója is, egyben öm, fogta a és elviharzott. Állítólag a sürgőségre mentő is ezt a képviselőtársat, aki megsérült, hogy ezt ellátni. És, ö, akkor már nagyon... Elnézést, ha már itt tartunk, akkor meg kell, hogy kérdezzem, hogy Sekó József egyébként családos ember volt-e, mert hiszen elvileg a családjának is hiányolnia kellett volna mindenféle munka, hiányzásból Igen, családos ember volt. Az egyik gyermeke az Bécsben él, és a, a felesége és a, a másik gyermeke és unokái pont látogatóba voltak Bécsben ennél a, uh -huh. ennél a gyermekénél, úgyhogy távolabb voltak tőle, nem, nem voltak itt helyszínen. Ha itt lettek volna, gondolom, sokkal előbb feltűnik az, hogy valami gond van. Ez szerint ez, ez két alom? Hogy? Ez két alom? Nem értem A gyerekeket tesztiai. illetően. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Oké. Okay. Ugyanaz az ugyanaz Igen. Az igen, a igen. Édesnapa. Igen. Hát, és akkor hát ugye eltellett már ez egy jó, két óra is talán. Mire. mire hát különböző metakommunikációs jelekből azért uh, mi ellenzéki képviselők, kérdeztük, hogy mi az, ez miért senki nem mondott semmi, nem tudják, nem tudják, de azért ezekből a jelekből lehetett látni, hogy valami nincs rendben. Tehát valami nagyon nincs rendben, hogy még két óra múlva se tudják, hogy hol van nem tudnak semmit, fogalmuk sincs, csak várjunk, akkor már lehetett érezni, hogy itt nem elszúnyók át a kanapén, és nem ért oda, hanem valami komolyabb probléma van. És akkor mi is megkérdeztük egy jó két és fél óra múlva, hogy van-e értelme, hogy itt üldögélünk, és várunk, vagy elmehetünk, és akkor mondták, hogy menjünk el, majd ha valami lesz, akkor szólnak, meg úgyis vissza kell jönnünk, mert azokat a folyóügyeket, amiket meg kell szavazni határidős előterjesztéseket azokra muszáj ö, valamilyen ö, választ adni, hogy menjenek tovább a dolgok. Ezt kettő órakor kaptuk meg ezt a telefon, menjünk vissza, kett, illetve kettő órára hívtak minket vissza ö, a legsökülősebb dolgokat ö, megvitatni, és akkor már kiderült, hogy, hogy mi történt, hogy tragédia történt, és akkor már, akkor már lehetett tudni, hogy nagy baj van. Mi történt ezután? Hát um, elég gyászos hangulatban lement ugye ez a, a testületi, csonkatestületi ülés, megszavaztuk azokat az előterjesztéseket, amiknek eddig mennie kellett, és gyakorlatilag mindenki ment a maga dolgára. Mikor lehetett megtudni azt, hogy mi a sor, mi, sors, mi történt a polgármesterben? Jó, hát azt még a mai napig is lehet tudni, tehát itt... Euh... <gül> ugye mindenki, mindenki tudja, és körülbelül 30-40 féle változat kering a városba, úgyhogy ebben én nem is szeretnék menni ebbe a valókba, a... Ön mert mikor szembesült azzal a helyzettel, hogy önnek valamit mondania a kéne a tekintetben, hogy akkor mi lesz? Legalábbis az elkövetkezendő napokat illetően hány jelöltje van Mohásnak, mint polvármester jelölt? Hát én, én az elején megdöbben, és utána nem is gondoltam én erre, hogy, hogy, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom. Meg viszonylag későn derült ki számomra, hogy itt, itt most miben csöppentem. ugye az az ominózus csonka testületi ülésre már különböző médiák megjelentek itt a városházán, akik leértek, mert hála Istennek a, a mohácsújság.hu gyakorlatilag azonnal, tehát tényleg szinte azonnal lehozta a, a a gyászjelentést a család egy része még nem is tudta, hogy, hogy meghalt. Tehát olyan, olyan sürgős sebességgel hozták le. És mikor én beértem a házba, addigra már ö, különböző ö, médiák mikrofonokat dugtak az orrom alá is, hogy azonnal nyilatkozzam, hogy akkor most elvállalom, nem vállalom, mi lesz, hogy lesz. Ez nekem nagyon nehéz volt, akkor én, én arra annyi, annyit tudtam csak mondani, hogy itt nem, nem ez az időszak, amikor a politikai nyeréskedésbe gondolkodni kell, itt egy hatalmas tragédia történt, a gyász időszaka van, és megkérdik mindenkit, hogy próbáljon meg a, a gyász idején. Abban segítsen nekem, erősséget az igényed a világán nem tudok, hogy ez az eset, a polgármester halála, ez milyen kampány hangulatban történt Mohácson? Viszonylag nyugodt légkör volt. Nem, nagyon nyugodt légkör volt. Tehát euh, volt egy politikai kampány, nem hangos, nem fröcskölődős, álmos felvetődött-e az, is hogy minden legyen minden valamilyen tört. nyilvános vita, vagy Mohácsson ez föl se vetődött? Nem, nem vetődött föl. Ha szívére teszi a kezét, és őszinte, miközben nem fogom látni, azt kérdezem Öntől, hogy a múltat és a jelent figyelembe véve vajon helytálló-e az a feltételezésem, hogy Ön abból indult ki, hogy adott esetben tisztesebben fog helytálni, mint négy évvel, illetve öt évvel ezelőtt, de a polgármester választás abszolút jelöltje az előző polgármester. Vagy ebben tévedek? Helytálló is lehet, igen. Ő nagyon, nagyon szeretett, nagyon karizmatikus és olyan politikus volt, aki, aki a város az viselve tett a városi rengeteget. Nagyon jó csapatot állított össze, tehát ö, minden oka megvolt rá, hogy újra Mi igazándiból. Az azért, előző polgármester választáson milyenek voltak az arányok? Hát, most pontosan nem tudom, nem, hogy 3000 szavaz, körüli szavazattal választották meg, és ha jól emlékszem, akkor én ilyen 600, 500, 600, 700 valahogy így, így kaptam. Jó, ahogy ezt a szülei mondanák, nem túl udvarias kifejezés, szülei már nem élnek, utca a nyert. Igen. Igen, igen. Igaz, hogy én akkor teljesen új belépőként voltam a politikában, tehát ebbe a választási dolgokat. Engem nagyrészt ismertek azok, akik ismertek, de a város, város nagyrészt nem biztos, hogy tudta pontosan, hogy én ki vagyok. De mivel az öt évig, ugye, mint mondtam, benn voltam a testületbe, és próbáltam egy nyugodt, higgat hangot adni a bent, és úgy, úgy végezni a munkát együtt a bent lévő emberkékkel a város érdekében, itt is most is azt gondoltam, hogy ezt azért a választók egy része biztos fogja értékelni, és a szavazatokat ugye amikor, nagyobb, nagyobb arányba kapok szavazatot, mint... Amikor az MSZP szóvivője, Nyakó István megszólalt, az milyen konstrukcióba jött létre? Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát én, én ugye annyit, annyit mondtam, hogy a gyászidej alap nem Igen, ezt nyilvánvalóan megértettem. Erre fel uh, uh, el nem tudom képzelni, hogy miért, kaptam egy segítséget Budapestről, hogy elmondta, hogy én beleállok, és én vállalom, és azonnal széspriccelt ugye a, a, a médiába. De ha én ezt jól értem, akkor ez egy nem kért segítség volt. Ez, abszolút. Az erős idézőjelde volt. Ez most nem Jó, szere szer szerettem volna fettelni is. Ingen. Igen. Igen. Tehát önt arról értesítették, hogy segítettek önnek a véleményalkotásban. Igen. Igen. Igen. Ezt én meg is beszéltem egyébként Nyakúrral is hogy ö, ez igazándiból nem kellene, hogy így legyen. Tehát amikor ő nyilatkozott, akkor őt nem befolyásolta az önismerete. Na, így van. Hát az, az, az, nézze, ebben az ember akár jó indulatot is feltételezhet, miközben az eddig elmond, elmondottak alapján ön nem szorul gyámságra, de hát van olyan, hogy az ember nem szorult gyámságra, és mégis valahogy valaki e, gyámkodik fölötte. Ezt az érzést én is ismerem. Igen. Ugye a, az előző műsorban tegnap tisztáztuk, hogy az ön apusa. Puhlászló, vajon akkor, amikor ez megtörtént, akkor ön konzultálta vele, hogy ilyen szituációban mit kell tenni, vagy nem akarta magát kettős gyámság alá helyezni? Ezt most én helyeztem idézőjelbe. Nem, nem, én amikor ez kiderült, és kijött, és felhívtak, hogy mit olvastak, akkor én saját magam mindjárt felhívtam a nyakúrat, és elbeszélgettünk ezekről a dolgokról. De ha jól szeretek. érzékelem, végül is ez a beszélgetés úgy jött létre, hogy miután ön tartotta magát az első szavához, mely szerint a gyászalat nem beszél, ön nem cáfolta meg azt, amit Nyak mondott, nem is erősítette meg, mivel azonban valaki megszólalt, ez így ebben a formában terjedt el, tehát mindaz, ami ez ezügyben történt. Bár azért a következő Szerda is, azt hiszem, Szerdán volt a sajtótájékoztató a Szakács Lászlónak, és ő, ő, nyíltan elmondta, hogy a döntés a helyi, helyi kézben van, és hogy ez nem, nem az országos központ döntése lesz bárhogy is vállalja a, a jelölt, hanem, hanem helyi. Igen, hát, érdekes ez módon ez ennek már volt volt akkora visszhangja. Igen, igen. És közben önt milyen gondolatok foglalkoztatták, amiről nem beszélt? Hát... Ugye értette, értette, uh, tehát egyszerre volt ott, hogy uh, ön, ön milyen ajánlásszámmal rendelkezett? Uh, majdnem annyi ajánlást uh, gyűjtöttük össze, mint amennyien szavaztak rám 5 uh, éve. Uh -huh. Tehát akkor Te ezek ez 600 had, had, körül volt. Uh, lett ez a bizalomgerjesztő volt, mert ugye az elsőre a 300 is alig-alig. Uh, éppen, hogy csak összejött. Most viszont gyakorlatilag egy hétvége alatt összejött ennek a de ahogy én eddig kivettem az ön szavaiból, önnek azért inkább megvan a négy kerekesen, mint hogy nincs meg. Tehát akkor, amikor a DK Jobbik Momentum képviselőjelöltjei megfogalmazták az averziójukat azzal kapcsolatban, hogy miért lenne egy mégiscsak jobb, ha nem indulna, akkor miközben ön ezt nem feltétlenül gondolta így, én az önnel folytatott beszélgetésből arra a következtetésre jutottam múlt időben, hogy az érrendszerüket megértette, legfeljebb ön nem így gondolkodik. Hát nézze, amikor, amikor ezt elhangzott az ő szájukból, akkor én biztos voltam benne, hogy az ő logokájuk a következő. Én nekik azért a, a, a nyolc körzetben sikerült a három pártnak hat jelöltet állítani. Tehát két körzetben nem is tudtak. Polgármestert nem sikerült állítani, tehát elég egy, egy ilyen béna kacsa jellegű volt ez, a, ez, a, ez az összefogás. És ha ők most ezt, ezt a megfúrják, úgymond hogy visszalépek, és új választás lesz, akkor ők sokkal nagyobb songgolatt tudnak esetleg beleállni ebbe a következő választásba, mint így. Nekünk megvan mind a nyolc képviselőnk, megvan a polgármester jelölt is hozzá, tehát hogyha azt nézzük, hogyha töredék szavazatok alapján nézzük csak, vagy hogyha a körzet, körzetek alapján nézzük, nekünk nagyobb esélyünk van most jelen pillanatban, mint, mint, a, mint az összefogásnak. Azt kérdezem Öntől, és hasonló szituációban nem voltam, nem is leszek valószínűleg. Akkor, amikor kegyeleti okok, a legkülönbözőbb tapintat, meg egyebek játszanak egyfelől szerepet, másfelől pedig ott van az, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, hogy ezt ilyen módon kell kezelni, akkor mit gondol az ember arról, amikor a természet iktatja ki azt az ellenfelét, akivel egyébként megbívhatott volna? Tehát, hogy az ember ilyenkor ezt, menj, ezt, ezt hogy éli meg? Hát, mennyiben, vagyok, érzékelteti, mennyiben érzékelteti adott esetben az ember a Fidesz családjával a szó átvitt értelmében, hogy az ő indulása nem e, a kegyeletnek a megsértése, ha érti azt, amit mondok, vagy ez egy felesleges dolog, mert erre nincs szükség, vagy úgyis félreértenék? Szerintem félreértenék. Mi azért indultunk el nagyrészt a, a választáson, az embereknek legyen egy alternatívája, legyen egy választható dolog, abban a két kerületben is, ahol egyébként senki más nem indult volna a Fidesz jelöntény kívül, ha mi nem, nem állítunk. Önök között jelöntem, a programjukat tekintve pregnáns különbség volt és van. Nem túlzottan. De mégis annyira jelentős, hogy, hogy, hogy azért ön mást képvisel, mint amit az előző polgármester képviselte. Még ezt sem mondanám. Akkor mi nincs az érdemi különbség? Nincs, nincs markáns különbség abban, mert, mint mondtam, nagyon jól vezette a várost a polgármester úr, abban vannak különbségek, azokban a gondolkodásmódokban vannak különbségek, ugye, hogy, hogy ő arra fejezte a hangsúlyt, hogy minél több EU-s pályázati pénzt lehívni és minél több építményt felépíteni, és és építeni és haladni előre, és ez nagyon szép a kubatúrája mohácsnak, tehát tényleg le a kalappal, és kevesebb hangsúlyt fektetett arra, hogy tartalommal megtölteni. Azt kérdezem és... öntől, hogy akkor, amikor végül is önben megszületett a döntés, akkor azzal tisztában volt, hogy egyébként magának a képviselő testületnek a színezete okozhat olyan működési problémákat, hogy az ön polgármestersége nem halad túl egy fél évet. Nem, ilyenre, ilyenre nem gondosan. Még a haláleset előtt abszolút nem. Nem, nem, nem, nem. Utána? Ja, utána? Uh, igen, ez is benne van a skennáriók között. Azt kérdezem igen. öntől, hogy amennyiben ön nem indul, akkor mi történik? Ha visszalépnék? Igen. Tehát akkor mi az van? Akkor lenne egy ügyírő testület, és fél éven belül, fél év múlva ki tudnák írni a, a választásra. Elnézést, a választásra. akkor jelölteket se választanának? Hát ez egy jó kérdés, erre nem tudok választ Jó, rendben van, nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Ki lenne, ki ülne a polgármesteri székben? Az egyes számú alpolgármester, vagy egyetem van ilyen, vagy ez hogy van? Igen, az alpolgármesterek közül valaki mindig tovább a működést. Azt kérdezem Öntől, hogy magának a, képvi, tehát a képviselő választás az Ön véleménye szerint mennyire fogja befolyásolni az, ami az elmúlt két hétben történt? lesz -e rá érdemi hatással? Mármint a, a lakosság? Igen. Igen, kire fognak szavazni? Hát, ez egy jó kérdés, ezen én sokat lamentáltam már. Most nagyon fel van bojdulva a város, és... A felbojdulásának mi a lényege? Miről szól a felbojdulás? Hát egyrészt az, hogy, hogy nagyon sokan olvasták ezeket a mocskulódó Hogy Jézuskán meg fogják választani a csorbait, mit fog ez velünk művelni? Egyrészt van benne egy ilyen félsz igen, egy, egy lakosság egy részébe. Egy nagy részében van egy olyan, hogy talán nem is akkora baj, hogyha most már jön egy kis friss vér és egy más gondolkodásmód. Aztán nagyjából ennyit. A rémhíreket alapvetően kik terjesztik? Hát ugye, mint mindenhol megvannak ezeknek a szócsövei, nagyrészt helyi aktivistái a rendszernek, akik arccal a névvel bevállalják, és. Le, ők ezt önként vagy a... megrendelésre teszik, nagy valószínűséggel. De én. amit én összebeszélnek, gondolom... ahogy én kiveszem az ön szövegéből, az valójában komplet hülyeség. Hát persze, egyértelmű. Egyértelmű. Tehát nem tudnak olyan, ugye ők a, ezt a morális dolgot nyomják ezzel, el, hogy, hogy ha lenne bennem becsület, akkor visszalépnék, meg gerinc, meg, meg stb. Az érvényességhez elegendő egyetlen szavazat? Egyetlen szavazat, igen. Így van ez a törvény. Ezt a törvény se én hoztam meg. Tehát, uh, Önnek egyébként nem is álmodjában ezekkel az emberekkel vitát folytatni, arról nem is beszél hogy lehet, hogy nem is érdemes? Én inkább a másodikra gondolok. Azokra, akikre ők hatással vannak, azokkal ön valamilyen módon szóba tud állni, és elmagyarázza, hogy az ön lába se végződik patában, vagy ez reménytelen? <tos> Az elvakultak közül teljesen, teljesen reménytelen, tehát ő, ővelük nem tudunk sajnálni... És mekkora, a milyen, hatás, a milyen az, az hatásfokkal az, működnek ők? Tehát mennyire hiszik el az emberek az, hogy a maga lába valójában patában végződik, és az összes munkacsonynak nem tudja megmutatni, hogy ez nem igaz? A beszélgetések során nagyon sokan kezdik azzal, hogy már pedig le kéne mondani, és amikor elmondjuk az évrendszerünket, és beszélgetünk egy jót, akkor a vége az, hogy hát nem is biztos, hogy akkor maradjon ez így, jó ez így. Valószínűleg át fogok szavazni. Azt kérdezem öntől, most már tudjuk azt, hogy indul, hiszen elmondta. Azt kérdezem öntől, és holnap ez lesz a beszélgetésünknek a fő témája, hogy végül is hogy alakult az élet ahogy én kiveszem, mert alakult, hogy volt egy képviselőtestületi ülés immáron a halál után, talán a temetés után. Ön fogja mondani, mikor? Amikor egyébként maga a képviselőtestület olyan döntéseket hozott, amelyekkel a leendő polgármester tevékenységét már úgy korlátozzák, mintha egyébként tudnák azt, hogy ön a várossal szemben akarna cselekedni, és valójában a város érdekében korlátozzák már akkor, amikor még meg se választották. Ez így van, soha nem, nem cselekednék a város érdekeivel szemben, mert ezt az egészet nagyjából csak a város érdekében vállaltam el. Jó, szemben, de, de gyakorlatilag az ezen a képviselő ülésen ez történt. Igen, igen, nem képviselőtestület egy volt, egyetlen bizottsági ülés elnézést. Igen, igen, igen, szó szerint gyakorlatilag minden jogot megvonnak a leendő polgármestertől. Furcsa módon 6 hónap időtartamig. Értem, ugye abban maradtunk, hogy én holnap 7:20-kor fogom nagyábról hív... hittem 730 at írtam, ugye, 730, at igen. Én azt, azt kérdezem öntől, hogy abban segítene nekem, Ön mindjárt megnézem, egyrészt elküldöm az e-mail címemet. Uh, igen, csütörtök 7.30, de nem is 7.45-nél több időnk van. A másik pedig az, hogy abban segítene nekem, mert én a hollapon kerestem, de nem találtam, lehet, hogy ez én hibám, hogyha abban segítene, hogy mi, mi, mi, milyen döntések születtek ezen a ülésen, és azt uh, olvasható formátumban megkapnám, az nem lenne rossz és akkor egyrészt az ön Facebook nyilatkozatáról is szó esne, kisebb terjedelemben mondván, hogy az a múlt de a jelen és a jövő az ez a gazdasági pénzügyi bizottsági döntés, amely azért előrevetíti azt, hogy ő mint polgármester hiszen meg fogják választani olyan gondok elé néz ami hát legalábbis fél évre biztosítani fogja azt, hogy unatkozni nem fog Hát, és Mohács, milyen gondok fel, elé fog nézni. Itt, Egyben azért is lenne jó, ha elküldeni, mert ugye ki fog derülni ebből az, illetve az önnel folytatott beszélgetésből annak is ki kellene derülnie, hogy egyébként ilyen körülmények között is érdemes a -e polgármesternek lenni. Ezt önnek kell tudni eldönteni. Rendben. Köszönöm szépen, hallom a gondokat a hangjában, de hát az, azok a gondok, amelyeket én okozok, és azok a gondok, amelyek muhácson vannak, azok azt gondolom, hogy nincsenek pariban. Ez így van, ez így van. Ez Köszönöm van. szépen, holna folytatjuk. Rendben, hallásra. Viszont hallásra. Csorbai Ferencet hallottak. 9 óra múlott 8 perccel valakinek küldtem egy e-mailt, hogy betelefonálhat, és bárkinek rendelkezésére állok. Első menetben 9 óra 12-ig, második menetben 9 óra 21-ig 061 48 és 06 Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen beszélgetés az egy intellektuális kaland. És tudom, hogy az dicséret büdös, de szerintem ez egy kurva érdekes beszélgetés volt. Belejétve egy csomó olyan új novumot, már elnézést, ez most konkrétan címezve is volt, ami azért azt mutatja, hogy ez az MSB elég érdekesen működik 06148909999 és 036771161 ha telefonálnak maradok, ha nem telefonálok akkor amíg ez szól, addig itt vagyok Műsor, és most már nem mondom, hogy minden a utolsó adás, hiszen december 20-ig rá lesz az utolsó adás. Ennyivel beljebb vagyunk. 061489069 Ádám! 210 06148 90999 és 0636 7 1 Kimentette magát holnapra Gyorgy Javis Benedek, így majd meglátjuk, hogy egy hamarabbra hozom-e a Két polgármesterrel való beszélgetést, ezt még nem lehet tudni. Csorbai Ferenc fél nyolctól, elvileg nyolctól, Wintermonte Zsolt és fél kilenctől Ugi Attila, hogyha nekik ez az időpont változás megfelel. Ez a holnap. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy Viszont hallásra. nulla és először jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, viszont nem hallásra! Igen, hát én ezt feltételeztem, csak a hangazonosítóra voltam kíváncsi, hogy jól mértem-e föl, hogy önnel köszönöm szépen, nem szerettem volna beszélgetni, de jól mértem föl. Jó reggelt kívánok! Tiszteletem, Bőn úr. Uh, igazság szerint tegnap olvastam ezzel a Borkai ügyel kapcsolatosan, hogy ez az ügyvéd úr, ez kapcsolatban van Lázár Jánosra, és akkor beszélgetve vele, hogy, hogy mit, milyen kapcsolat ez. Uh -huh. Jó. 061489099 és 36 7 7 1 1 1 másodszor. egy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 Adamtest. Közösségi rádió a közösségi oldalán. Csatokos hozzánk. Légy a közösség tagja. Közösség tagja. facebookcom